Stör han och prata med sin unge där Det här är ju inte bra ja, Stör inte mig Stör inte mig nu Ja, sorry ja, Du får ju slå ner han bara ja. Jag tror det enda, enda svaret är att du slår ner ungen Det, det är nog det... <laughs> han är ju Har du två så är det Är det råd från en pappa till en annan <clears> Att <throat> ja, ja, ja, bör ja. slå ner ungen jo, jag, jag, jag, jag gör ju så dagligen Han är ju längre än mig Men han väger 30 kilo mindre Så jag kanske har en chans Åh oh, ja. jävlar. Ja, det blir lätt att knocka ut, tänkte jag säga. Men det kanske man inte ska säga. <laughs> <laughs> ja, <tjena. laughs> ah. Välkommen till Nördliv, en osensurerad, oklippt och fantastiskt nördig podcast av spel och allt möjligt. Jag heter Fredrik och med oss har vi Bombi, Danny och ingen mindre än Isak Wahlberg från Kontrollbehov. Hur står hey. det till? Eh, jo men det är bra, det är bra. Det är helg, det är ja. fint, tänker jag. Gillar du ost? Ja, absolut. Alla sorters ost skulle jag säga. Om du måste välja en ost. <laughs> Sanktagyr. Sankt. Jag tycker om att du snabbt kom. Du kom så snabbt där <laughs> Ja men Fråga du... om ost, det är jag alltid bränt på <laughs> ja, Det varit tur att jag inte frågat om smör Som var mitt andra, andra alternativ då. Ja nej, där är det sämre Då Jaha. blir det bara bregott på en gång Ja, men äh, finns det någonsin någon som har En favoritsmör å andra sidan? Bregott med garanterat. Ja, det är bra Ja, ja men då oh, så ja, Vilken bra start det gör ju... där Ena blomljus ett smör, jag inte han. Det är han säkert. Ja. Men han har väl också något så här fransk... Du vet, importerat franskt bondsmör med, med gåsleve i och sånt. Liksom. Ja, det är han det... säkert. Åh, oh, gud. Ja, men vad bra. Då har vi där avklarat. För vad som mer kommer vara avklarat idag kan jag säga i det här avsnittet som är avsnitt 211. Vi spelar in det här den fjärde, 2019. Ehm... Vi kommer ju då, som sagt, uppenbarligen fokusera mycket på vår gode Isak här i fokus och Bicksdrunda. Lite frågor där, lite yes. fånerier och så. Men sen kommer vi ju då lite mer som vanligt då att komma in på veckan som hänt. Där vi snackar, ja, det blir lite blandade spel. Vi kommer snacka Islanders, Tetris, Ghost Giant kanske, bland annat, Dangerous Driving. Vi får se. Det blir lite. Lite blandat du, där. Du, du tisar men ändå så här. vi får se. Ja, för jag kanske bara skiter i någon också. Så kan det också bli. Det kan eh, bli så. Ja, det kan bli så. Och sen har vi lite nyheter där som jag skjuter in. Bland annat lite Playstation-grejer. Eh, en snubbe som håller på att köra säcker och med bongo-trummor och lite annat. kul. Eh, och sen så hoppar vi vidare till veckans diskussion som är egentligen. Gör spel oss till bättre människor. Hur blir vi påverkade? Vilka positiva effekter har det på spelare? Ja, oh, allt det där får ni gå höra i en stor utläggning av Isak. Jag... Mm. Eller? Ja, ja, det där tar jag själv tänker jag Då kan ni ju bara, ni är bara knäppa är bara en öl och... Jag slår på mute och går och tar en kopp kaffe Ja, ja är så. Mm. Mm. Mm. Men ja, ja. Förlåt, avbjöt jag um, avbjöt hoppar... du, du, du sa ju män där Och det är bra att du sa män För du är ju en man Och, J jag, ja. Uh, ja, och då ja. tänker jag En bra övergång och att sikta in sig på just den mannen Det vill säga dig, Isak I Gärna. Gäst i fokus Um, och uh, jag vet ju, vi har ju, faktiskt, vi har ju skrivit upp både den ena och den andra frågan här som, som har ramlat in uh, men jag tänkte jag börja med en, en egen fråga lite så här. N när kom du först i kontakt med spel? Uh, ja men det är ju verkligen sen barns uh, ben alltså min mm. pappa var på något sätt uh, vilket nu i efterhand är för, svårt att förstå hur det blev så, här, men han var någon slags datorpionjär i mm. i liksom early adoption han tyckte nog det var väldigt coolt nägra PC då alltså. Ja, ja, alltså det är något sånt. Jag är ju född 91 så det var ju ah, okay. som inte riktigt på så Amiga eh, nej, nivå nej. liksom utan det var ju gammal jag känner mig. <laughs> ja, det är jag med så att, jag vet inte hur gamla ni är men ni är nog ni borde känna er ja. ännu äldre då. Jag blev 40 nyss Ja, så... ah, okej. Okay. Ja, det är inte super gamla ännu då. Nej, det är inte. Inte. <laughs> <laughs> Jaha, ja, men då var det farsgruppen som ledde in där kan man säga då. Ja, precis. Och så hade vi något spel där. Jag kommer inte ihåg vad det var. Det, var något... det känns fortfarande som världens coolaste spel mm. för mig. Men det var någon slags, man gick runt i något rymdskepp som man kunde styra runt och säga. Jag försökt ta reda på vad det hette i efterhand, men det... jag vet inte vad mm. det var för något. Ja, det är svårt. Men sen så fortsatte det liksom sådär så att farsan på olika sätt lyckades trolla fram något Playstation 1 och vi hade en Dreamcast någon gång och vi spelade otroligt mycket mm -hmm. eh, Civilization 2, jag och farsan också mm. eh, från, så att det liksom är liksom jag fick väl julen 97 fick jag mitt första Gameboy med Pokémon och, eh, och eh, vad det nu var, Zelda Link's Awakening och sådär så, där, så mm. att det är liksom hela från att jag varit fem liksom, så har jag alltid mm. spelat men är det att du har dina liksom bästa eller tidigaste spelminnen just från den perioden då, eller? Ja, precis. Uh, såhär, Playstation 1, när den liksom, minikonsolen kom här, då var det mm. liksom första gången jag började känna riktig såhär, nostalgikänsla. Liksom. Mm. Att det var ju så, Tekken 3, Tekken 3 är ju liksom supernostalgiskt för mig. Uh, det var det. ju sånt jag spelade när jag var tio, liksom. Mm. Men fanns det något spel du kände typ... För jag tänker man, det är ju många spel man kanske kör då när man är yngre. Så var det ju för en annan liksom. Men var det något som du, liksom ja, nu, nu vet jag att det här med spelande är verkligen min grej. För det här spelet fick mig verkligen förstå det. Ja, men det sånt spel? Liksom. Men jag, sk jag skulle nog ändå säga Civilization 2 då. För det, ja. det kommer jag fortfarande ihåg som ett av mina liksom, livets bästa sommarminnen när mm. jag var jag var nio år kanske och jag och farsan liksom satt uppe efter att min syster hade gått, uh, gått och lagt sig. Hon är tre år yngre än mig så hon mm. var liksom fem, sex. Och där. Så satt jag och pappa uppe och liksom spelade Civ. Det, så här, det kändes ju som att vi spelade hela natten. Vi kanske spelade till klockan tolv men, ja. men det var verkligen så uh, underbart. Det var så coolt liksom, att bara sitta i flera timmar hela sommarlovet och nöta Civ. Spelar ni mot varandra eller spelar ni tillsammans? vi spelar nog tillsammans. Jag tror inte vi spelar mot varandra på något sätt. Men det var väl som att vi liksom kontrollerade tillsammans. Jag tror det var lite så att pappa liksom gjorde... Jag tog hand om allt krig ungefär. Så jag var så här: vi behöver bygga Phalanx nu. Så att vi kan försvara oss Så det var någon slags samspel som jag minns det. Ja, just det. jag minns det. Ja, jättefina minnen faktiskt. Det kan ju vara Nu vart... nu hoppade jag rakt in här, för jag var mest nyfiken då just med angående spelsidan och så, men du är ju inte bara en gamer så att säga, utan det är ju... du har ju många strängar på din lyra. Du kan väl berätta lite om dig själv också, lite vad du kanske arbetar med och utöver just hobby med spel och sånt, vad gör du övrigt. Uh, till vardags så jobbar jag på reklambyrå en digitalbyrå som strateg och uh, skribent. Uh, mm. Så uh, ja, det är ju liksom, det är reklam. Så jag skriver ja. texter och kommer på vilka texter som ska skrivas också ungefär. Okej. Okay. Uh, så att jag är utbildad ekonom i grunden och läst lite copy på bergs och sådär också. Mm. Så att, uh, ja, det var väl ett sätt att... Jag började läsa marknadsföring i gymnasiet och så kom jag på att om man är copywriter så är det det närmsta, ett riktigt jobb man kan komma att jobba med humor okej okay. uh, för jag tyckte alltid om rolig reklam uh. när jag var yngre uh, så, vilket för oss in då på att jag också även då är stand-up-komiker mm. uh. hur länge har du hållit på med det då? fyra år uh. är det ungefär uh, som jag har hållit på uh, så det börjar bli ett tag uh, mm. sådär. så jag kör väl runt på de flesta klubbar i Stockholm, lite runt om i landet så har min egen klubb, Carl Bildt Comedy varje mm. onsdag källan på är bara 19-21 om man har vägen av förbi Stockholm. Absolut. Eh, och sådär. Men eh, hur kommer det sig att du kommer... Jag, menar, jag hör... förstår ju då att du hade lite sug efter just den här komiska ådran då i med copywriter och allt det här, men hur kommer det sig att du vågar ta det steget in i stand-up-världen då? Ja, alltså det är... Jag vet inte riktigt för att Första gången jag körde stand-up, då var jag 16 eh, och var med i en tävling som hette Bungee Comedy. Okej. Okay. Eh, så då vet jag inte riktigt hur jag vågade, för det var ju otroligt påfrestande. Mm. Då körde jag kanske bara 10 gig eller någonting. Mm. Eh, men, men för jag slutade för att det var så det var så otroligt påfrestande. Jag var, jag var nervös i två veckor och sen var mm. det som att få en blackout och sen så kom jag inte ihåg någonting efter. Eh, så det var liksom lite för stor påfrestning, så då mm. slutade jag. Eh, av den anledningen i massa mm. år. men sen var det en sån här grej att jag hade slutat skolan jag hade gjort slut med en tjej och var så här, vad fan ska jag göra egentligen och då tänkte jag verkligen så, här, ja, men jag testar stand-up igen eh, bara för att så att jag inte ångrar det sen mm. i framtiden att så här, fan jag skulle ha testat stand-up igen varför gjorde jag inte det så och sen då var jag så nervös Jag hade ett par mörkblå byxor på mig Så att det inte skulle ses, se, synas ifall jag kissa på mig Okej okay. <laughs> Strategiskt Ja det är bra Ja, <laughs> så det var på ja den men nivå. hur kändes det att komma tillbaka liksom? ja, gäller, menar... gäller att ha förberedd Ja, ja exakt okay. Alla lägen Men hur var det då liksom, att plocka upp det igen Hur kändes det då när du, liksom, Nu för fyra år sedan Börja igen liksom? men Det var väldigt skönt. Det kändes som att jag jag hade slutat skolan och visste inte riktigt vad jag skulle göra av den där ekonomiutbildningen. Mm. Så jag liksom hankade mig fram och jobbade på skolor och sådär och liksom inte kände att jag, jag var ju bara 23-24 liksom. Så jag hade mm. ingen, ingen bra koll riktigt. Så det var väl ett ganska skönt sätt att känna att man fick tillbaks lite av sin självbild att liksom, just det, jag är ju en jag kan vara rolig och stå på scen och liksom få, ja bekräftelse och mm. känna sig att man har ett värde genom det. Så att det var ganska bra för mig då att börja och sen har det bara har jag bara fortsatt liksom. Ja, men det här med att liksom gå på, på scen och så, det är inget du har något liksom emot. Hur, hur känns det där liksom? Hur, hur, hur ställer du inför det just att stå upp på scen och så? Nej, nu är det väldigt normaliserat. Alltså, jag tänker typ det finns ingenting lättare i min bok att om man tänker stå på scen i andra sammanhang än stanna på att hålla ett föredrag eller liksom mm -hmm. göra någon sån grej det, det är det lättaste jag kan tänka mig för då behöver man mm. inte ens vara rolig liksom. eh, ja, då är det. bara det en bonus sen så om det är en stor klubb eller om det är bra komiker i publiken eller att mm -hmm. det är ett viktigt gig då är jag ju såklart nervös men det är ju för att jag vill göra bra ifrån mig det har inte så mycket att göra med att, jag är, att, att det finns någon slags eh, alltså jag vill ju stå på scen mm -hmm. liksom. jag gillar ju det ja men jag tänker för just det här, hur, hur var det i början då? För jag tänker som om man har kollat nu, jag har inte så jättemycket insyn just utöver det som man kanske sett, så du vet, så här, dokumentärer, Seinfeldt eller vad det må vara så här När de tar en ny, liksom, eh, en ny omgång och tar, tar sig ut på vägarna liksom, med ny, nytt material. Eh, hur, hur var det i början? För jag antar att du hade spritt nytt material då. liksom. Var det bu eller b eller, eller kände du att det gick bra redan från början? eller? Ja, men det? gick det? ganska bra i början uh, på en gång liksom. Mm. Uh, alltså så bra som det kan gå för en rookie men det var mm. inte så. Det finns ju de som går runt och knappt får skratt de första 15-20 giggen. Mm. Och jag, jag fick ändå liksom ja, men jag fick skratt på nästan alla mina skämt första mm. gigget. Så hade, jag inte, hade inte det gått så bra så hade jag kanske inte alls fått samma kick mm. som jag fick. Uh, men sen går det ju upp och ner så här, Men men det var väl. Ja, men det var väl en, en, en okej okay start liksom. Mm. Kan du. Ja. Kan du dra ett skämt från ditt första gig här i podden? Uh, ja, det kan jag nog. Jag kommer ihåg. Uh, Får se nu då. Det handlar faktiskt om Edvard Blom. <laughs> okej. Okay. Uh, uh, en sekund, vänta. Uh, jag tänkte nog att vi tror... är bara helt tysta nu. <laughs> <då>? <laughs> ja, men det är helt okej. Okay. Jag kör inte längre. Så, att, så Jag tror att det går så här ungefär. Mm. Eh, Edvard Blom eh, blev pappa för ett tag sedan och jag tänkte på hur jobbigt eh, det måste vara att ha Edvard Blom som pappa jag tänker så här när man eh, fyller år då får man eh, då får man en viktoriansk dolk som används för att offra ungmör med eh, och när man kommer upp i åren då får man låsa sitt eget barskop så att inte Edvard Blom dricker upp din sprit <laughs> ja det har det. ja, ja Ja det var det var det var lite längre jag glömde två delar men något sånt var det. <laughs> ja, tack du ser. Sitter. jag tänker för när <laughs> ja det var ju bra att du för jag tänk, för när du, när, nu när bombi frågade tänker jag men frågar man dem mo, mot komiker liksom. Frågar det man där, kan du dra det, ett skämt liksom. Hur det ofta, händer ibland? Ja. Äh, men inte om någon skulle göra det säga att jag skulle vara på en fest och så här och säga något roligt då då skulle jag då är jag bara säga Alltså, frågar jag vad de jobbar med och så säger jag typ om man gör en hjärttransplantation som läkare liksom. <laughs> ja, uh, precis. Men om typ en kompis frågar eller liksom, alltså så här då mm. kan jag ju dra ett skämt liksom, för att jag har ju, jag har ju det är ju mest liksom längre prator sådär, men jag har mm. också några korta skämt som är liksom setuphands, så mm. de kan man ju de kan man ju dra om man vill mm. liksom. Men gick du någon så här för det finns såhär stand-up uh, typ uh, skolor ish Ja, eller? kurser ja, och sådär. Kurser. Nej, inget sånt Nej. Uh, Så det gick ganska rå in liksom på det Ja, sättet. men mm. alltså jag konsumerade så mycket humor i hela min uh, barndom. Alltså det var liksom två saker, ja, mm. mer egentligen. Då, men, två av de viktigaste sakerna när jag var liten, det var liksom humor och det var, det var spel. Det var mm. liksom eh, två av de stora grejerna som jag ägnade mig åt när jag var... Eller ja, egentligen hela livet Men uh -huh. liksom från barns ben så. Spelen vet mm. vi ju att det kommer från eh, Din fars gubbe eh, Men eh, vart kommer humorn ifrån? Eh, alltså I barndomen liksom Vart fick du känslan Var det liksom Nile City? Alltså förstår du vad jag menar? Vart fick ah, du inspirationen ja, äh... ifrån? Ja, men absolut. alltså Mycket svensk eh, humor överlag. De flesta stand up komiker är ju väldigt så här: att de du vet, ty tycker om Bill Burr och Louis C.K. och Amy Schumer. Eller, alltså, så här. Mm. Men jag har ju alltid bara varit, jag har ju liksom kvar så här: att Don Beckman-boxen, Don Beckman, Nile mm. eh, liksom, eh, City, allting med Chilling, är inget överlag. Så alltså, jag kan ju vara enda replik i Torsk på Tallinn liksom. Lätssäkong. <laughs> eh, och... <laughs> exakt <laughs> underbart ja. och sen mycket sådana mycket, mycket såna grejer men också mycket panelhumor liksom. jag missar nog inte ett enda avsnitt av liksom, Time Out och parlamentet och sånt mm. eh, då, mellan att jag var liksom 12 till ja tills det typ slutar gå liksom. mm. såhär, men också så sen kväll med Luca så så mycket liksom, sån ironisk eh, 90-talshumor liksom, mm. som ligger till grunden eh, för mm, Nej, kul det var har du någon växte om man ska jag tänkte, kan man specificera in det på om du har, för där nämnde du ju lite blandat. Finns det någon tydlig komiker då i Sverige eller utlandet eller en Eller kanske en humorgrupp kan det ju också vara förstås. Som du ja, du en, en grupp tarna. så är ju liksom, då är ju min mm. absolut största, största inspirationskälla sådär. Men, mm. Och sen så tittar man liksom, runt omkring, det fanns en podcast förr som heter Villa Skaris med Erik Ekstrand, Jörgen mm. Lötgård. Fredrik Sander och Sara Young eh, framförallt Erik Ekstrand och Jörgen Lötgård tycker jag är två av Sveriges absolut roligaste människor och de är inte ens alltså de är inte komiker utan de är ju mer ja, de är ju de är mer bara radiopratare som är ja, otroligt visst. roliga och tittar man på komiker så är det väl eh, framförallt Nisse Hallberg, Kristoffer Appelqvist mm. och eh, Johanna Vagrell tycker jag är tre av Sveriges absolut bästa komiker stand up liksom Just det, för en lötgård, var inte han på morgon, morgonpasset? Jo, han har varit med i morgonpasset ja. och de körde ju uh, Deluxe uh, i p för för länge sedan. Ja, just det. Jag känner igen, uh, sen... jag har nog hört han ganska mycket. Det var en period jag lyssnade väldigt, my väldigt mycket på p men jag är dock inte längre av någon anledning. Uh, varför vet ja, har blivit dåligt, det kan vara det. <laughs> Kanske. Pod poddarna Kanske. har tagit över. Ja, lite så. Kanske. Faktiskt. Men just, om vi var inne där på spel. Vi kan ju gå tillbaka till spel där. Um, för jag tänker. Du var inne på till exempel Civ och sånt. Och det är ju sådana spel som du. Kanske tyckte var bäst när du växte upp. och så. Men har du något att se fram emot? Är det några spel som kommer som du det här är jag taggad på? Ja just nu så skulle jag säga att. Ghost of Tsushima mm -hmm. det här kommande Playstation-exklusiva spelet, det blir väl om det ens kommer 19 eller om det kommer till launch för femman mm -hmm. eller hur det blir det är svårt, att se, är svårt att säga men det ser väldigt intressant ut och sen även Jedi Fallen Order här nu då, ah, just äh, det. som jag tror kan bli oh. ordentligt bra ja, absolut. Äh, men det är framförallt det, så jag har haft Förra året var så otroligt bra. Mm. Uh, och jag senaste ett och ett halvt eller 2018 och en, från 17-18 då liksom började jag plocka upp mitt spelande lite mm. mer igen. Och det har kommit så sjukt mycket bra grejer då som jag har spelat mycket. Mm. Så att nu har jag liksom varit lite så här. hela den här våren så har jag inte spelat så mycket för jag har liksom inte känt något super supersug och liksom, mm. inget känns såhär jätteroligt liksom. Uh, men de två längtar jag väl till att de ska komma ganska mycket. Och sen så fort det announces ett God of War 2, ah, eh, då jävlar. Ja, då, då jag glad. jävlar alltså. Ja. Då blir jag glad. Mm. Jag älskade God of War alltså. Det var mitt personliga goti. Alltså. Uh, faktiskt. Ja, mm. ja jag, jag tror jag reviderat det till att bli det för mig med. Jag satt när vi satt snackade goti i kontrollbord. Ja, för ni hade så. ju Red Dead där. Ja, precis. Ja. Uh, men jag tror att det har skiftat för mig alltså. Okej, okay. ja. Uh. Om det kan ju vara så ibland. Mm. Uh, man sitter och, och funderar och sen kanske får. Det är det här, jag tänker ju mer ofta typ som om jag, om jag efter ett tag fortfarande känner att jag skulle vilja hoppa in och köra det här spelet igen. Exakt. Då, då, då har det något liksom där. Ja, Ja men det är så känner jag. Och det är ju liksom ett år sedan det släpptes nu och mm. jag köpte det på launch. Uh, så att det uh, tänker jag va, nästan varje dag nu, fan, ska mm. jag spela lite God of War igen. Alltså, du vet, kör den på hard typ. Ja. Bara för att. För det, det säger ju något ändå på det sättet att liksom om man för, för många spel om du känner dig klar med storyn eller ba, ibland känner man ju sig bara klar av någon anledning fast man vet att det kanske finns mer så, saker att göra men även i det här spelet när du kanske är klar så känner du ändå att oh, fan jag vill köra mer och då ja, ja. men annars just för jag har ju fått en fråga från Adam och han skrev eh, han såg att du var med så han skriver så här hej alla såg att Isak skulle vara med så jag tänkte jag passa på. Jag undrar hur han får tid med spelandet när han jobbar så mycket. Och eh, hur prioriterar han sin fritid? Är det spelandet först då? Eller vilka andra saker kan tänkas komma först? Tack för en trevlig podcast som ni alltid har. Så ja. första frågan där. Jag undrar hur han får tid med spelandet när du jobbar så mycket. Hur ser du ut på den punkten? Eh, alltså det är ju ganska svårt eh, ibland. Är väl inte... alltså, jag jobbar ju någonstans åt en 80 timmar i veckan mm. i princip alltid eh, jag har ju heltidsjobb och sen så är det liksom gig och podd mm. och eh, skriva skämt och liksom ja jag, jobbar med eller jag håller på med ett nätmagasin som heter Nish också mm. där jag publicerar texter och så här, så att jag jobbar sjukt mycket eh, och sen så alltså det är väl en del i det är att jag försöker se på allting som ett jobb mm. även om jag inte tjänar pengar på det så himla mycket så typ kontrollbov är ju en sån sak vi har mm. ju en Patreon och får ett par hundra dollar i månaden och jag försöker hantera det som liksom som ett arbete på, på ett sätt så ibland så blir det ju bara så att så här, nej men jag måste sätta mig och spela mm. någonting eh, och då är det ju bara att titta i kalendern och säga så ja ah, men tisdag kväll är det ledigt då får jag göra det efter att jag mm. har gymmat liksom eh, ja precis så att ibland blir det så, men ibland blir det också att man liksom fastnar i någonting och mm. man har den här grejen att man, man går upp tidigare på söndag morgon för att liksom få några extra timmar speltid, så det händer ju det med liksom en typ lyx och ja, äh, behov Jag tänker, det känns som det är ju kanske en kombo just där med att ambitionen också jag menar, för om ni till exempel för, för, du säger det som, du ser det lite som ett jobb men det är ju en fråga om också att du lägger en ambition på det, känns det som då. Att du, du strävar efter att faktiskt klara av, eller vara liksom delaktig på ett annat sätt. För det är en sak om du gör på fritiden, när du liksom, om jag tar det när jag tar det, eller när jag känner det fört. Just det. Men uh, om du nu liksom ser det på det här sättet så känns det ju som att, ja men fine. Det här, som, särskilt nu om ni har Patreons och så, då finns det ju det finns, uh, folk som kanske förväntar sig saker. ja. Ja, och framförallt det blir ju mot min poddkollega Robin att liksom, mm. för nu har det faktiskt varit en sån period äh, där jag har spelat förra, nu till det här avsnittet som vi spelar in idag mm. äh, i tidigare dagar då hade jag spelat men inför det innan, då hade jag faktiskt inte spelat någonting, jag tror att det var första gången sedan vi började äh, men det känns ju liksom, så, så kan det ju inte vara mer än en gång en vecka, en gång i kvartalet mm. liksom, för då blir det ju på en gång orelevant äh, Alltså det är ju halva podden i att vi pratar Precis. om hur vi har spelat sen sist. Sen behöver inte det vara aktuellt men vi ska ha spelat liksom annars så blir det mm. lite larvigt. Så att, eh, det är ju liksom den grejen också att säga, men jag är ju kommit för att göra den här grejen. Folk lyssnar eh, folk till och med liksom betalar för att lyssna trots att man inte behöver och då, då blir det ju att säga men då, ibland så får man ju bara spela någonting. Mm. Liksom. Ja och sen, jag vet inte, det kanske också är att om man ändå har om ni nu får in pengar så kanske får en och ger en ett driv också. Det, det skapas ett driv i en också då. Att, ja, ja, ja, jag vill liksom. Men det enda är väl egentligen att jag skulle vilja spela mer nya spel men mm. det, är liksom, det, är så, det är nästan onödigt för mig att köpa nya spel <skratt> ibland om jag är inte är jättesugen för att jag hinner inte titta på det så himla mycket och det, är det, som, det kan vara mm. lite tråkigt att jag taktar lite efter ibland. Men Lars det gör så... det åt åter... Ja, det gör han verkligen. Den jäveln köper ju allt som finns alltså. Ja, ja du, du nämnde ju honom där. Robin Larsson Asp. Ja, exakt. Får vi höra en Lars Robin Larsson Asp? <laughs> Lars Robin Larsson Asp! <laughs> ja, du ser det. Något sånt. <laughs> Något sånt. Mm. Uh, den goda andra halvan av kontrollbehov där. Uh, Precis. Uh, jag tänker för just er två då. Jag är nyfiken på hur, hur träffades ni då? Ja, vi träffa, han, är ju, han är ju ljudtekniker i grund och botten mm. och jobbar på AMK morgon som är en morgon radiopodd med Martin Soneby som bjuder in komiker. Mm. Eh, den går 7 till 9 live onsdag, äh, måndag till torsdag. Mm. Eh, och Jag har varit med där från och till under de senaste ett och ett halvt två åren liksom. Mm. Eh, och så har vi bara börjat säga småsnacka lite. Eh, här, under den tiden och förstått att ah, okej, okay, du gillar också tv-spel och sen så, var det väl, så sa vi väl typ någon gång att, så här, jag sa till honom att ah, vi kanske skulle ta en öl någon gång för jag tänkte att så här, ah, men, det här kanske kan bli en kompis mm. och då tittar han på mig och bara nej, vi startar podd jag bara, <laughs> ja är <ja." laughs> <Ja. laughs> klart han gjorde Ja men det är roligt, sen nu i efterhand så måste det varit en av de mest liksom driftiga sakerna han någonsin har gjort i sitt liv att ställa den frågan. För han är ju mycket att han bara gillar att liksom spela tv-spel och ta det lugnt. Men nu vill han helt plötsligt ha en podd, så att eh, och då blev jag väl för smickrad för att säga något annat <laughs> än ja så att då satte vi igång. Mm -hmm. uh, för jag tänkte för den här frågan nu, att han fortsatte ju med just hur du prioriterar din uh, fritid, om det är spelandet först då i den Fritid som kommer upp, eller vilka andra saker som kan tänkas komma upp. Just. Det. Uh, jag, och då, tänk, då leds jag in lite på det. Men vad gör du? Vad Har du några andra hobbies? Har du några andra liksom, intressen? Och får du ens plats med det här då? Ja, det, ja nej, det är en bra fråga. Alltså, jag har ganska mycket intressen. Uh, dels så har jag ju. Uh, jag har sett tv-spelandet är mm. ju en sak. Uh, och det funkar ju så som jag sa då, att jag spelar ju för att jag vill spela för att kunna ha någonting att prata om i podden, för att jag är en gamer. Och sen så finns det ju tillfällen när det kommer spel som är så himla bra att jag, att jag nedprioriterar allt annat. Mm. Alltså, när jag satt Obra in, då pajade jag ju tre jobbnätter eller tre, tre eh, dagar på jobbet för att jag satt uppe till liksom fyra och mm. kunde inte sluta. Eh, så att spel kan ju komma som, när det kommer i sådana när jag tycker om någonting så mycket Då, då är ju spel liksom bland det jag gör nästan mest mm. Men utöver det så eh, Är jag ju aktiv fotbollssupporter också Så mm. jag missar ju inte en Hammarby-match <skratt> <skratt> du... <skratt> Ja, sparkar jag inte på de som ligger Nej, född djur går det där <skratt> förd, förd Jag kan vara kaxig nu när vi ligger i toppen Ja, vi får se hur det ser ut i <skratt> ja, på <precis. vår> söndag <skratt> Ja, <skratt> äh, det går bra i hockeyn också Ja, det är det är kul att ni har något dem och glädjas åt. <laughs> <laughs> eh, men så gör jag är väl det. Sen så eh, tränar jag ganska mycket. Och mm. sen så fiskar jag också en del. Men det är väl det intresset som tar mest stryk nu för tiden. Mm. Det är väldigt svårt att hinna med att försvinna bort eh, en vecka för att göra det exempelvis. Ja, men jag tänker för hur ser det ut Uh, för jag tänker, om du nu jobbar uh, om dagar och sen så gör du så mycket du kan liksom, på kvällar och kanske helger också då. Va, mm. Hur blir det då när du har semester liksom, från det vanliga jobbet så att säga? Tar du fortfarande att jobba mycket då? Eller tar du verkligen tid att ta semester då? Nej, äh, men då tar jag lite semester ändå. Jag, jag, var, jag har ju inte haft någon semester egentligen sedan mm. i somras. Men jag hade två dagar uh, nu i samband med en lång helg. Uh eller jag tog en lång helg här för några veckor sedan och skulle mm. ner och gigga i Malmö på en onsdag eh, och sen stannade jag i Malmö i fyra dagar och bara hängde runt ah, just och då mm. kunde jag ändå ta det ganska alltså, men då är det ju bara för då kommer ett annat intresse jag har som är att äta bra mat mm. eh, så då går jag väl mest runt och eh, äter på olika trevliga restauranger och eh, dricker kallt vitt vin mm. ungefär eh, men då, då tog jag det ganska lugnt kan jag säga. så det var skönt Ja, men hinner du gå ut något då? Jag tänker så här, typ ute kväll och sånt. Blir det mycket öl och grejer, eller vad? Ja, men det kan, det kan man väl säga. Att det är det intresset som det prioriteras ganska högt. Så. Ja, jag, det, var det, jag, det var lite diskret som jag fick gå. Med. Ja, är det brun spritskämtet du tänker på i kontrollbok? Kanske. kanske. Ja, men alltså, dels är det ju så att det är mycket stand-up. Liksom, jag giggar kanske men någonstans mellan två och fyra kvällar i veckan mm. eh, och då är man liksom på stan och sen så jag jobbar och sen så tränar jag innan gig och mm. sen så är gigget klart och sen är det så här, ja, då är det ju lätt hänt att man stannar ute på stan och dricker några öl liksom ja, just det. Eh, så det händer väl ganska, ganska så regelbundet men nu har det kommit till en sån nivå alltså att jag jobbar så pass mycket så att jag liksom om jag, får, om jag måste välja vad jag ska prioritera bort så är det ju att dricka öl nu för mm. att det blir liksom så stökigt ja, då, då är det massan massa annat jag missar istället som känns viktigare mm. så att det har blivit lite mindre, men det är absolut, det, det går ut det gör mm. det Men hur ser det ut annars liksom på andra sådana nördiga fronter typ så här film och tv och var, comics eller what have liksom. har du något intresse där eller är det ganska barskrapat så att säga, eller? Nej, det är ganska... Jag har ingenting som alltså, jag följer så... Alltså, jag, jag gillar ju liksom... Alltså, typ Game of Thrones är ju såklart en mm. absolut favoritserie. Sagan om ringen-filmerna är mina absoluta favoritfilmer. Mm. Kommer det liksom... Om det kommer någonting som har med ett svärd att göra, då tittar jag gärna på det, liksom... Uh, men det är inte så att jag är nördig att liksom inte kolla några så här, Avengers eller Marvel-filmer. Mm. Liksom, utan det är så här, det kanske dyker upp någon, av en slump mm. alltså, om man kanske ska kolla på den här. Så att jag är inte så nördig med de där andra grejerna eh, av någon anledning. Mm. Jag, jag, jag tror det är någon grej som jag tror att det är någonting med att jag typ tycker framförallt film har jag lite problem med för att jag tycker att eh, det tar så mycket tid i anspråk om man Alltså, det är, man kan liksom inte interagera mer. man ska bara sitta helt passivt i två timmar och man, man lär sig ingenting man, ja, det, det känns liksom det är bara en timesink men mm. serier kan jag kolla på ja och sen tänker jag väl också med tanke på hur mycket du faktiskt arbetar och håller på så om du nu när du väl har tid att fokusera på kanske spel då i första hand så det tar ju energi också att faktiskt ta och fokusera på annat tänker jag ja. så det, det är ju prioriteringar Såklart. Exakt, ja. Mm. Jag brukar titta, antingen är det Youtube-grejer om spel, så jag håller mig alltid i ajour, mm. även om jag inte spelar. Äh, det följer ju mycket. Eller så är det typ såhär naturprogram. Ja, just det. det är så här, folk som går ut i skogen och bygger ett hus själva och sånt, tittar på en och en halv timme, bara för att andas. Ja, ja men det sker ju mysigt. Jag kom själv på, satt och såg på, på Netflix. De släppte någon ny sån där BBC um, Our Planet, tror jag det hette. Just det. Mm. Fenomenal. Ja, men den började faktiskt kolla på här. Det var förra helgen, låg jag apatiskt i soffan i en halv dag. Bara titta på naturbilder. Tingviner som går fram och smackar ja. varandra över skärpen. Tänkte jag säga, men det gör de inte. Men <laughs> <laughs> hur som helst. Jag tänkte vi tar Bombiarden, eller Danny. du kanske Har ni någon sista fråga? Annars ska vi gå vidare till Blickströnden, tänkte jag. Um, ja, jag tänkte bara mest fråga. Så ni pratade om den här... Uh hockey konsolen från Capcom ja, eh, Har du någon av <skratt> de andra sån här, här SNES-mini eller något sånt där? Då? Nej, jag har inte det. Jag, jag, jag skulle ha köpt Playstation-grejen. <skratt> alltså, jag hade till och med förbeställt den. Men sen så fick jag den så dåliga recensioner. Så det kändes liksom eh, onödigt då. Mm. Eh, men jag är inte så nostalgisk på det sättet att jag eller det är så här, jag, om, jag, om jag upplevde förut och så sätter jag mig mer igen Då känns det som att här, bara, nej just det, jag har ju redan gjort det här Det enda jag egentligen gillar att spela igen Det är Tony Hawk 2 mm. uh, okay. Så hade det kommit en Tony Hawk 2 Classic Då jävlar mm. hade jag köpt mm. två okay. på en gång <laughs> En för att stå fin i en hylla Och en andra för att spela skiten nu. exakt ja ja, okay. ja Jättebra fråga där um... Jag har en uh, fråga ja. Det är Kör. två tror jag. Men den första är att du spelar ju vad det verkar som en del med din syster. Ja. Men spelar ni bara Civ och sådana RTS-spel? Eller spelar ni andra typ Street Fighter mot varandra? Eller alltså eller Spelar ni bara Civ? Nej, äh, vi, vi kan spela lite allt möjligt eh, Min syster är otroligt dålig på tv-spel Vilket är ett problem <laughs> eh, För att jag spör henne alltid allt. Eh, men vi har spelat eh, Mycket, mycket Nintendo-spel Vi har spelat eh, Mario Kart, Mario Party eh, Super Smash Bros eh, Och sådär Och sen så, min syster har också alltid varit med och sådär, Kollat mycket när jag har spelat liksom. Suttit mm. med och sådär, petat med sitt Men hängt med liksom, i, i Storyn och sådär mm. Så hon är en ganska, eller hon är en väldigt bra spelkamrat faktiskt mm. Mysigt mm. Ja det är väldigt trevligt ja. eh, Fan, andra frågan glömmer bort Ja, eh. <skratt> <skratt> ah, nej men jag är nöjd med det. Du nöjer dig då, ja. bra Glickströnda Glickströnda eh, ja, men då gör vi så, vi hoppar över till den här glickströndan Och eh, konceptet är enkelt, du får två alternativ, du måste välja en, det ska gå snabbt Mm. Du ska känna direkt, instinktivt vad som är det rätta svaret. Och när det är klart, då vet alla exakt vem du är. Ja, skönt. Ja. Att det egentligen oh. kommer ut. Ja, precis. Men jag börjar då. Får vi se. Kör. Standby com comedy eller tv-spel? Ja, uh, ja, ja. Kommer du? Sid Meier eller Will Wright? Sid Meier. Civilization eller Red Dead Redemption 2? Civilization. Carl Bildt eller Jonas Sjöstedt? Jonas Sjöstedt Aldrig mer sev eller brun sprit Brun sprit <laughs> Ja, <laughs> hemskt <laughs> Äta inget annat än kokt korv för resten av det här året eller vakna upp i ett badkar fyllt av is och sakna en njure ä Kokt korv det skulle inte ens vara ett problem. Det skulle nästan vara ett, ett sätt att optimera mitt liv. Faktiskt. Eh, hund eller katt? Eh, hund. Eh, Hatt eller Caps? Caps. Dead Cells eller Hollow Knight? Hollow Knight, alla gånger. Mm. Switch eller PlayStation? PlayStation just nu. Ah, PC eller PlayStation. PC just nu. Okej. Okay. Ah, nu har ju fått en place. PC därför. <laughs> Jaha. Um, banan eller äpple? Väldigt lam. Vi köpte banan. Mm. Puss eller kram? Puss. Gorbis eller billys? Gorbis. hej okay. så du är en sån alltså. Ja, det var, uh. det var den absolut lättaste frågan. Ja, ja. Grillchips eller sour cream and onion? Sour cream and onion. Uh, förtära en full dammsugarpåse eller grovhongla med din svärfar? <laughs> <laughs> <laughs> Ja, jag har ingen svar för eh, nu. Din Men, pappa eh, då? Ja, då, då blir du nog dammslugga på sig. Men mitt ex för, det hade inte varit några konftigheter. Ja. Det hade funkat. Ja, Okej. Okay. Ja. Eh, Bams eller Tintin? Tintin. Eh, Netflix eller Youtube? Youtube. Stephen King eller Dean Koontz? Ja, Om du Dean vet det. Ja. Det, det låter mer intellektuellt. Jag väljer det. Ja. Halo eller Half-Life då? Eh, Halo. Jag har aldrig spelat Half-Life. Ah, okay. eh, IOS eller Android? Eh, IOS. Korv eller bacon? Corv. Uncharted eller Tomb Raider? Uncharted. Fantasy eller sci-fi? Fantasy. Vilken är värst? Tvätta eller diska? Eh, jag gillar båda. Det är... Det är ingen, ingen är dålig av dem. Ah. Eh, antingen slita av hälsenan. Det är en sån fråga eller bryta svanskotan. Ja. jag tror jag tar svanskotan ja. ändå. Känns som att det är, eller ja, båda är svårt att springa en mil med vilken man än avrör. Ja, jo, så är det, jo, upp men svanskotan. Ja, Harry Potter eller Sagan om ringen får tänka sig själv. Mm. Sagan om ringen, men uh, Harry Potter är en close second. Ja, uh, sol och värme, eller is och kyla? Kall eller mysse? Kalle. Vin eller öl? Ja, öl då. Brunsprit. Brunsprit. Brunsprit. Ge drottningen en örfil eller ge kungen en tung kiss. kysser kungen. <laughs> <Så stark. laughs> ja Okej. Han är kungen. Ja, Precis. visst. <laughs> uh, men då ta, vi tar vi en lite mer belevad fråga istället uh, ja. Dippa chipsen du äter i ditt eget bajs. Oj, ja. Eller använda hundbajs som schampo. Uh, Hundbajs som Shampoo mm, mm. Den, den där är alltid en sån den där är stark. Den är stark alltså. <laughs> <laughs> um, Snorlax eller Eevee Vilket... Snorlax uh -huh. alla gånger uh, där var jag osäker på om du känner till Men det, är inte alla, det kan, gjorde du ju Absolut yes. uh, Plattform eller RPG? Uh, RPG Lego eller Playmobil Lego Det är aldrig någon som säger Playmobil Nej. Nej. Och det är nog med rätta faktiskt Ja. Eh, aldrig, mer äta, eh, aldrig mer dricka alkohol Eller Aldrig mer äta kött eh, Aldrig mer äta kött Det, skulle, det är helt dumt. Mm. Okej okay. Kör över din egen fot Med en gräsklippare uh, ja. Eller Kör över tolv katter Med en gräsklippare Tolv eh, katter mm. Förlåt. <laughs> ja, de där är ju, jag kan ju säga de här Vissa av de här som du märker är lite står ut, de är ju slumpmässiga. Men, Just det. Kola äh, eller Pepsi? Kola. Bada eller duscha? Äh, bada. Ninja eller pirat? Pirat. Pop eller rock? Ja, äh, pop. Lyssnar du mycket på musik, eller? Ja, väldigt mycket. Ja. Äh, får jag Favorit, i, ja, alltså det är väldigt mycket svensk uh, popprock indie uh, mm. generellt men jag är väldigt bred musiksmak alltså jag kan också lyssna liksom på alla nedvall och Jailbird Singers och Kaka Iselson och liksom off the meds och mm. såhär uh, rave musik uh, så det är mycket mood baserat vad jag vill lyssna på Okej, okay. sweet uh, Mycket, lyssnat mycket på klassisk uh, alltså 90-tals uh, hiphop nu på mm. senaste också Åh oh. oh. Nu vartna du på Ja, men oh. Vi tar en sista här nu då. Det är, tyst. det är Få slangen från en högtryckstvätt på full effekt nerför i halsen. Mm. Eller borra 15 stycken tandpeter rakt igenom ditt tandkött. Uh, vid det. Ja, men tandpeter då. Mm. Ursäkligt. Ja, ja den, den var vidrig den där du. Ja, den var vidrig. Ursäkligt. Jag tror nog att det där räcker. Om inte någon av er två andra har någon liten krummelurfråga som ligger så tror jag nog att annars vi sätter stopp jag har den bara. bara. Ja, go for it. You eller AIK? Ha! Nej. Bajen. <laughs> Fy fan. <laughs> jag, alltså. jag tog ju inte den med flit, men det var kul att du tog den. <laughs> uh, Ja, ja, där Nu har ni det här. Nu vet ni alla exakt vem Isak är. Så men ja, det är, skönt, är det så att man mot förmodan faktiskt ändå har lite frågor kvar, då kanske man kan komma i kontakt med dig på något sätt. Hur gör man det? Eh, man kan skriva till mig på Twitter eller Instagram. Det heter jag atvalbergisak. Det mm. eh, finns också min mejladress. ligger på min Instagram om man skulle vilja mm. ta, ta kontakt i något arbetsrelaterat ärende. Mm. Eh, och så kan man mejla Kontrollbehov, ett, kontrollbehovpodcast ett gmail.com om man har frågor till podden också. Mm, gör så tycker jag. Och lyssna för Absolut. tusen också. Ja det eh, får man gärna göra. faktiskt Och eh, vi kan ju göra en liten extra shoutout igen till Robin där. det vore ju, eh, Kul. En vacker dag kanske vi kan få med honom. Vem vet. Ja jag sa det idag. Han var så här: nej det, det är väl ingen som vill veta något om mig. Och så säger jag jo men om de vill veta något om mig kanske de vill veta Självklart. något om dig också. Men då var han också så här: han bara ja nej jag vet inte. Jag tror inte jag har något att säga jag tyckte, Vi pratar ju en och en halv timme i veckan så alltså, ja, något har du att säga Det finns nog alltid inte. saker att säga Det, det ja. är ju så Sen kanske man i stunden, men nej, varför ska man Jag vet inte vad jag ska säga men det är ju det, Vi kommer ju in där och ska ju ställa frågorna Och han ger svaren, det blir ju Jeopardy nästan Ja, ja det det, han, han kommer bara säga, jag, jag svarar inte ja, mig Inga kommentarer, nej. Mig. Men, nej, men, nej, inga kommentarer. Det, det vore ju givetvis roligt men... Ja, jag. jag skulle älska att höra honom i, i det här Men eh, till nördlivslyssnare Kontrollbehov är en grym podd Ni måste mm. gå in och lyssna på den Alltså den är fruktansvärt då. Tack så jättemycket mm. Do it, just do it eh, Men det sagt så hoppar vi vidare till veckan som hänt eh, Lite gott och blandat Och eh, jag tänkte, vi är ju ändå inne och pratar med dig Isaac så varför inte prata lite Islanders eh, Just det Vad är det? Uh, ja, Islanders är ett PC-spel indie-utvecklat Jag tror att de heter typ Grizzly Games Det är mm. två killar som det känns som att de är från Kanada eller någonting mm. uh, Och det är som liksom ett, Som att Civilization har blivit En city-builder och hamnat, hamnat i Någon slags Tetris-sen-mode oh. uh, Det bygger egentligen på att du får du, du bygger Strukturer, alltså det är allt från liksom Byggnader, olika typer av byggnader mm. Fabriker Eh, liksom lumber camps, fisheries eh, ja, Olika liksom delar av mm. ett samhälle Och så får du poäng För hur du placerar de här eh, I relation till omvärlden Och i relation till eh, De andra strukturerna mm. Så att om du exempelvis bygger ett hus Bredvid ett annat hus Då får, de en, då får det du bygger härnäst En bonus mm. för att Husen gillar att stå nära hus Kan man säga mm. Uh, och så gäller det bara att pussla på med de här och så när du har fyllt upp en mätare så får du ett nytt paket med byggnader och du väljer mellan två olika hela tiden, så handlar det bara om att liksom uh, Uppnå så många sådana här ä, mätare som möjligt för att till slut då ha fyllt på en island meter som gör att du kan hoppa vidare till nästa ö. Ja, Okej, okay. det låter som en kombination av settlers som att det är high score spelande på något sätt. Uh... Ja, men det är lite så. Uh, för det är liksom ett arkadspel uh, på det sättet att endgame är liksom att komma så högt upp i high score som möjligt. Och det är liksom uh, automatgenererade maps, men det är otroligt trevligt att bara sitta där uh, och, och placera ut och bygga liksom mm. ett... Ja, bygga som olika distrikt och liksom så här. Mm. Eh, Otroligt vackert spel också att titta på. Det låter något frik. Ja, jag, jag sitter och kollar på det nu faktiskt. Jag, jag kommer <laughs> att köpa det här kan jag säga. Bryt ner ja, ståndet nedståndet i blå <laughs> ja. mm. men Det är ett otroligt spel. Det kostar 50 spänn också. Mm. Jag, jag hyllade det i kontrollbehov idag. Eh, och jag hyllade det liksom som ett bevis på spelmediet överlag hur jävla överlägset det kan vara. Alla mm. andra medier ibland givet att för 50 spänn så har du här liksom i princip oändligt mer roligt. Mm. Eh, och ju liksom en högkvalitativ produkt alltså. Eh, skitbra spel verkligen. Det här är ju nytt ju. Det kom, alltså var, var det i Early Access innan eller? För jag ser att det kom den 4 april står det här på Steam. Ja nej det kom nu alltså. Mm. Eh, jag såg, jag kollade på Kotakus, deras uh, let's play av mm. det i en timma. Och, alltså, vet jag bara kollade på hela i en timma och bara satt och, och var sa jag måste spela det här. Då. Så det, jag blev ju nästan apatisk när jag förstod att det bara fanns till PC. Och jag ja, inte hade en PC. <laughs> uh, och det var ju då som det här hände att en lyssnare hörde av sig och var Ja, du sa ju att du ville spela PC. Jag har en gammal burk som bara står och samlar mm. damm. Jag kan skicka den om du vill. Uh, så den dök upp här uh, i torsdags shoutout till Lasse Söderlund om han skulle lyssna mm. eh, han som skickade den och, eh, så det var det första jag gjorde, satte igång den installera Steam, eh, köpte Islanders och satte mig fyra timmar rakt av en, liksom en minut efter att datorn var, var igång Ja, liksom. <gör> ah, alltså det ser ju bra härligt ut tycker jag eh, men så är jag är ganska jag, jag, jag tycker om den här typen av spel också Ja, men det är, mm. är står. Om man gillar den typen av spel, då ser man på en gång vad det handlar om, mm. och då kommer man älska det liksom. Det är det lätt tillgängligt på det sättet att liksom, du startar upp då och du vet på en gång liksom det är lätt liksom, eller ja, ja, det är jättelätt. Sen ja. så är det ju så att det är liksom... sen lär man sig sak hela tiden. Mm. För att du tänker att du bygger smart på ett sätt och sen så introduceras någon ny form av byggnad som. Eh inte alls funkar med hur du har byggt andra saker, mm. så då till nästa gång får du kanske vara så här. ja men jag vet ju att om, om en kvart så kommer jag få ett tempel mm. eh, hur bygger jag det på bästa sätt, så då kanske man så att säga, eh, ja man får ju minmärksa lite så att man liksom så här optimerar hur man bygger allting eh, på bästa sätt mm. men det är väldigt trevligt att sitta och ha sådana små teorier hela tiden i hur man ska, hur man ska bygga härnäst mm Ja det är ju strategisidan där, det är ju verkligen så där man bygger lite grann, men jag ska bara jag ska Exakt. bara en liten jag vill bara optimera här, jag vill få lite extra poäng här eller så liksom Ja men det är en riktigt um. sån one more turn grej mm. liksom Men hur ser det ut annars nu, för det här spelet det är ju uppenbarligen en rekommendation från din sida kan man ju tänka sig Stark rekommendation ja. um, Har du några andra spel på PC-sidan som du kanske tänker, om det här kanske är något jag ska hugga tag i nu när ja, har alltså, det, det jag saknat är ju typ så att köra alltså, köra shooters, uh -huh. alltså helst online liksom. jag har ju spelat otroligt mycket CS förr mm -hmm. eh, från liksom 15 till 22 mm -hmm. eh, och i olika omgångar, men det har jag inte spelat på flera år nu, men nu när jag har mouse och keyboard så alltså, är jag väldigt sugen på mm -hmm. att börja spela CS igen, och, eh, men kanske också hoppa in och köra lite Apex Legends eh, Jag har ju spelat det på Playstation 4, men jag jag tycker inte att det är kul att köra online shooters på uh, med kontroll när, när man vet att det finns med massen keyboard liksom. Jo, precis. Uh, fast du är inte ganska bra vid uh, att köra FPS på med handkontroll eller? Ja, absolut, men jag tycker bara att det funkar jättebra om det är ett uh, om det är uh, alltså ett spel. Mm. men jag tycker inte att det är lika alltså jag vet ju att det hade varit bättre att köra online liksom competitive det är någonting med att HSN aldrig sitter som man mm. vill som man till slut blir sur på när man vet hur jävla precis det kan vara. Mm. Ja, men eh, hur som helst, där har vi Islanders. Eh, jag tänkte jag gå vidare, för du nämnde ju Playstation där. Jag tänkte det var lite kul. Vi kan hoppa över lite till uh, lite nyheter som har kommit. Um, just angående Playstation. Uh, mm. Bland annat Playstation 5. Uh, vi fick, det kom ju uppgifter här var det förra veckan det här med att då fick vi ju lite specs på på, på enheten i fråga. Men mm. eh, nu kom det ju fram också att... Eh, det här kommer absolut inte släppas i år. Eh, utan eh, den här nextgen-launchen eh, kommer ske... Eh, först om ett år som det ser ut. Eh, tidigast. 2020. Eh, och det, det passar väl ganska bra in egentligen. Eh, jag tänker det, det, det är ju inte så konstigt kanske... Med tanke på att Xbox... Om de motförmodan kommer ut på E3 med eh, en ny konsol så lär det ju ta kanske ett år innan den kommer i alla fall. Eller vad tror ni? Absolut. Ja, ja, ja, jag hade nog blivit förvånad för att har faktiskt hade fått konsoler mm. i år. Det känns inte som det hade varit en rimlig grej som de bara precis ut utan att spexen. Så känns det ju då som att, <kör> att det kommer komma ett år senare som tidigast ja. i så fall ifall de Marian de hade den, då hade de ju visat upp den i så fall. Inte komma så här i för den, och förresten kommer den i öst. Nej. Nej. nej. Och det, det känns ju det lite rimligt. som att, eh, alltså, The Last of Us 2 och eh, Death Stranding och eh, Ghost of Tsushima att eh, de lever landa på PS5. -an. Och då kan man väl tänka sig 2020 ja. låter väl som ett rimligt. Eh, år Ghost of Tsushima har ju sagt att komma i år. Det är väl om att bekräfta det enda de har bekräftat på det att det 2019 skulle det komma. Mm. Det, går är, det går ju mm. även rykten om att det är en release title till uh, PS5. Ja. Uh. So, alltså, uh. Jag tänker ju att... Om, jag skulle ju tippa på... Och ni får säga vad ni tror. Men jag tänker att en... Uh, en launch på senare delar av några året är väl det kanske är det rimligaste. Vi kollade på det där. För vi tog upp det här i control mm. också. Då kollade vi på vilka... Vilka launch dates de har haft innan. Så att jag tror att den kommer komma eh, oktober, november mm. 2020. För det är nästan när de släpper. De vill liksom ha, ja, de vill ju vara, de vill ju vara färska till julhandeln. Liksom. Eh, så jag tror att vi tippade, jag sa andra oktober när jag fyller år, för mm. det hade varit så poetiskt härligt. <laughs> <här> <här> då <ser jag>, <här> säger jag 14 november då, för och jag fyller. Ja, men det är också en bra gissning. Ja, jag tänker det är bra för då har de ju tillfälle på E3 smaka på då nästa år. På E3 smaka på. Men eh, det kommer, i och med att de inte är med i år, så nu. Nej, precis. Så nu vet jag inte. De kanske slänger ut något event redan tidigare. Det, så kan det ju ske. Men eh, annars kan det ju vara så att de gör lite så där genom att de, ja, men vi. Eh... På nästa E3 2020 säger de ja, vi har nya konsoler som kommer i höst och då kommer de här spelen också och så flackar de ut liksom fyra, fem toppspel God of War 2, mm. snälla. <laughs> men, ja, <laughs> I alla fall en bekräftelse bara vi vet ju att den kommer men i alla fall. Ja, och ifall den kommer nästa höst så får vi i alla fall över ett och ett halvt år där utvecklarna har tid att göra mm. putsa, fixa och Det känns ju en bra. helt drömt med spela. kort tid egentligen tog väl fyra år på så första men det är klart andra omgången går ju alltid snabbare för då är ju assets allt klart förstås ja. Mm. Det är det. men um, ja det är väl inte så mycket mer att säga det är ju egentligen ett tweet då från den här Takahashi Mochizuki eller hur man nu säger hans namn där han skrev just det här att no next gen launch over the next 12 months uh, och sen var det egentligen det övriga som han tog upp och egentligen att PS, PS eh, Playstation Now har 40% annual growth. Since launch, om man gillar det. Det har över 700 000 användare. Alltså, jag uh. prenumererar ju på Playstation Now. Mm. Och då sitter jag på en 30 megabits lina. Vilket jag betyder måste... att jag inte kan spela det. Nej okay. Ja, det är så. Jag har ju alltså... Vi är, hur många är vi? Vi är sex i familjen. Mm. Fem använder internet. När... Min fru och mina barn är uppkopplade på uh, nätet och Netflix, Youtube spelar, mm. alltså allt det här. Inte en chans i havet att jag kan använda Playstation nu. Men det... går det inte att tanka ner spelen? Eh, Eller du, måste kan tanka... Man Nej, du kan tanka ner PS3, tror jag, och eh, framåt. Men du kan inte tanka ner PS2 och det är de spelen Nej. jag vill spela. Okej. Okay. Eh, du... Så det blir ju liksom jag, jag, jag älskar golfspel. Uh, uh, okay. Så jag vill spela Everybody's Golf Men det kan inte uh. jag göra på kvällarna För då sitter alla uppkopplade Vilket Jaha. betyder att det är ju egentligen skräp Jag använder PS Now För att jag vill sponsra Playstation uh, Och det är en bra tjänst Men du måste ha en bättre Du måste ju egentligen ha en uh... Svarat vill sponsra Playstation Ja men alltså du, du, de, de klarade sig de kan ganska få, bra eller? Jo men vad fan Jag gillar ju konceptet Ja vill... uh. Det man ska stötta det man tycker om, ja, så är det ju Och eh, um. konceptet är bra Men mm. eh, det går alltså, Jag har sett Man har betalat 300 spänn nu Två månader, jag har kanske spett i 60-70 mm. Nej, 60 mm. timmar <laughs> för talt, Oj, eh, på, ja, ja. Så jag alltså, Ta en biobiljett Vad kostar den? 150 för en dag Då har ja. jag en, en och en halv timme snö igen. Ja. Alltså man får ja. se det så Ja, absolut. ja, det är det jag tycker också det, Jag har ju kört liksom, eh, Playstation Plus i två år och jag spelar ju nästan aldrig något av de där <laughs> Nej, spelarna, jag inte men det är jag bara, det är bara så här, kul Det är skönt att de ligger där ja. typ, om man får tråkigt någon dag <laughs> uh, och Jag tänker att det är lite samma sak med, med Now också liksom. uh, Men det, jag tänker att det blir sån där Netflix Det är det enda problemet, jag har inte fixat det ännu men jag tänker att det blir sån Netflix-nojan att man sitter där uh, och ska spela något nytt och sen så bara bläddrar man runt bland titlar mm. i 45 minuter och sen så går man tillbaka och liksom spelar Civilization ja. istället för att säga, jag orkar inte välja bland allt det här. Men det blir Nä. ju lätt så. Jag tror... Om jag spelar... Ja, men det är jag kul tänk... att prova uh -huh. olika titlar. Alltså det är ja. kul ja, att börja det... Om du kan streama, streama dem så är det igång på fem minuter eller två minuter. Då är det kul ja, det är att shit. prova olika titlar. Alltså så här titlar som du aldrig spelat innan, bara lite snabbt. Annars jag tänkte dra den här jämförelsen, för de har ju, Xbox har ju sin uh, Game Pass. Ja, just. Uh, och den tjänsten är ju faktiskt riktigt bra, måste jag säga. Särskilt de här, um, vad heter de, Xbox Play Anywhere, det vill säga du kan köra på datorn också. Just det. Uh, Men fördelen där är ju att de har ju, nu vet inte jag exakt, det kanske är så på Playstation Now, men uh, på Xbox, den här Game Pass, de har ju många nya spel som släpps vid launch på den. Ja, Både Microsofts egna och tredjeparts som släpps vid launch. Som mm. Mutant Year Zero kommer ju vid launch till exempel och så vidare och så vidare. Mm. Uh, men det finns inget sånt på Playstation Now, eller? Nej, de titlarna de lägger in, och det, det är det här de har fått mest skit för, det att Aha. deras stora titlar de har märkt in är ju inte stora titlar. nej uh, De pushar ju typ på uh, Wrestling 2K18 typ. Och Mortal Kombat 10 Och alltså Sniper lit 4 Alltså det är inga ja. jättetitlar det är Bloodborne är den största ja. Som är exklusiv mm. men den börjar bli Ett par år liksom så det är inte, det är inte direkt som Så att uh, uh, Alltså God of War hamnar nog inte där på ett det, det, det kommer nog ett halvår Innan tvåan kommer för att liksom på det på det sättet Precis. Ja, mm. De har ju en uncharted 1, 2, 3 dock Vilket är ganska kul Ja, uh, ja det är bra de har ju jävligt bra spel, det ska man inte säga någonting annat ja. om Alltså det är ju riktigt bra spel Playstation har ju ett sinnessjukt eh, bibliotek mm. Genom åren Så det finns ju många timmar Och är man en sån människa som eh, kanske inte har Ja, nu kostar ju spel 600 spännstück Köpa nya Men köpa två tre spel varje månad För 12-1800 150 spel i månaden Då har du liksom oändligt med nöje Mm Ja, och jag tror också, man, man, man får alltid titta på de där produkterna för det, eller jag och Robin försöker alltid tänka på det att så här, vi är liksom så jävla initierade mm. eh, och så är det, ju, det är ju ni också liksom, att man har koll på launch dates på spel som kommer om ett halvår och liksom utvecklar att mm. de har en ny creative director som kom från Bion mm. så alltså att man vet den där skiten men, men för någon som bara gillar att spela eh, för sig själv de behöver ju inte ens nödvändigtvis vara intresserade av att spela launch för att säga ja men jag spelar ju det jag tycker kan ja, eh, och då är ju en sån här tjänst oslagbar ja, för min dotter hon drog igång Cars Jag ja. spelade liksom ja, men, jag har spelat eh, snöt in på så här mini Micro machines bilspel, eh, de har ja. ett par stycken eh, olika på Playstation Now och alltså det är skitkul och jag skulle aldrig någonsin gått och köpt ett sådant spel i affären, kan jag säga. Mm. Men här får det gratis tanka ner eller streamare när det går, ska tilläggas. Eh, och eh, bara kör. Alltså, mm. Det är trevligt tycker jag. Ja, uppenbarligen går det ju bra för Playstation om vi säger så. För eh, en annan nyhet är ju det här med att de kom ut med eh, hur många enheter som. Det är ju snart upp i 100 miljoner Playstation 4-or sålda. Det är ett par stycken kan man ju säga ja, det är hundra miljoner stycken Ja det är ett par stycken <laughs> ehm, Och jag tänker det, det, det är intressanta här att de, de skeppar ju cirka 20 miljoner PS4 per år I alla fall är det väl det som de ser i prognosen då eh, för i år i alla fall. Och är det så att det inte märkligt uppstår under året eh, så, så är det väl 20 miljoner till och då kommer de slå både Wii och den första PlayStation. I försäljningssiffror och blir då i så fall den näst mest säljande enheten all time. Efter PS2-an. 155 miljoner sålde den, PS2-an. Men så var den ute ganska länge också. Den hade ju ett lifespan på typ 10 år också. <laughs> ja. Jag tycker det är ganska... Ja. Det... Det är så många, du vet det här. Det är ju alltid någon som säger att typ, det, det hänger på spel. Men jag tror det finns något mer också. Det finns ett mervärde och en tydlighet och Sony som jag tyckte om från start, det här med eh, info the games, liksom. man är, det är för spelen. Man är där Medans Xbox i början i alla fall. De som var med på 2013, där när de liksom visade upp Xbox One och sa ja, nu kan ni titta på sport här. och Man var sport. Ja, och så kan ni ju titta streamade <laughs> filmer och grejer. Ja, men spel då? Ja, men det kommer vi till. Och sen kom de med NOL eller någonting. Ja. Um. ja, de har ju gått lite snett där. Sony har ju verkligen lyckats hålla. De har ju levererat mm. succé sedan dag ett. Alltså som Playstation 1. Och de, de är väl rätt i etta ja. eh, just nu. Även om både Nintendo verkligen har kommit tillbaka. Mm. Och Microsoft börjar puttra tillbaka i alla fall tycker jag. Ja... Alltså det är inga små siffror som, som Microsoft har sålt. Eller de säger säga att de har sålt hälften då. Då har de sålt 40-50 miljoner. Eh, ja. liksom. Det är ju inte kappis där inte. Nej, nej. Eh, men apropå att sälja mycket och så. Jag tänkte för, eller rent ekonomiskt då. Switchen. Eh, Isak, du hade ju lite nyheter angående just Switchen. Och eh, hur bra det har gått för Nintendo rättare sagt. Uh... Ja, precis. De har ju släppt här nu i någon slags eh, financial report från Nintendo siffror mm. på alltså hur revenue har sett ut de senaste åren. Mm. Och då är det så att 2000... Eh, ja, förra året då var liksom eh, det bästa ekonomiska året sedan 2009 mm. för deras del. Så nästan ja, på nio år då det oh. bästa, bästa resultatet. Och jag tycker det är lite roligt givet att eh, att som vi diskuterade, eller att, att man att många kanske tyckte att 2018 inte var ett superbra år för Nintendo mm. rent spelmässigt, alltså om det kom det egentligen, titlarna som kom var kanske inte så där bra som man hade hoppats så det kom mm. definitivt, det kom ju inget Mario eller Zelda på det sättet och, och Metroid Prime blev cancel mm. liksom här, i, tidigare i vintras och så uh, men att de ändå gjorde ett väldigt bra ekonomiskt år vilket jag tror att om man är en Switch-gillare Switch mm. då kommer ju antagligen de här pengarna gå till att eh, göra många nya bra spel. Så jag tyckte det var en rolig, eh, en rolig nyhet i relation till synen på 2018 som ganska många har ja. i, på Nintendo. Ja, för jag menar, de, här, de titlar som kom, du hade ju Let's Go Pikachu eller Eevee och sen hade vi Super Mario Party och Mario Kart 8 Deluxe, tror jag. Kommer uh, inte Smash Bros ut förra året? Jo, jo, i december. Smash också. Ja. Ja. Just det. i december. Men oh. eh, var inte Smash Bros också ett av de mest sålda spelen förra året? Jo, det var det nog. Ja, den räddade nog upp det. Ja. i och för sig. Men, eller räddade upp det, men gjorde det ändå bättre i alla fall. Alltså, men jag, sen... tänker annars, jag tänker annars just det här, om man ser på. För det är en sak att säga. Du vet, ja, de har bara fyra spel om året så. Men om man ser till Storspel, eller det är i alla fall vad många säger då. Men en annan som sitter med Switch och kollar, liksom, de släpper ju för mig. Jag gillar att köra ganska mycket blandas. De släppte Civ. Jag tror det var jag. De släppte. Nu kanske den kommer i år. Defense Grid 2 som jag gillar. Eh, bland annat. Men det finns. Det, I och med att de släpper så många, många spel hela tiden. Och ja, det finns mycket skit. Det är mycket mobilspel och skit också. Men det finns mm. väldigt mycket bra där som man kanske känner. Ja, jag kanske har kört det här på PC eller jag har kört det någonstans. Men fan vad det lockar med här handhållna liksom, att ligga i sängen och köra civ, det kan jag säga det, det är inte kattpiss, det är inte nej, det är trevligt ja. så jag tror där har de mycket till det, det är hela tiden en goodwill på att de visar hela tiden, vi släpper många roliga spel om ni bara tittar, det släpps mycket, mycket liksom, och sen kommer det lite stort alltså, också jag menar, folk, när folk tittar så ser de då tänker de liksom så här. ja med stor spel Mario, Zelda och de, de typerna av spel, de tittar ju inte på allt som... Jag menar, vi kollar ju upp release vi kollar upp alla möjliga spel, stora som små liksom, och vi har ju en hel dras som liksom Switch, som man bara har släpps det där? Ja, men det där släpps också. Och, och vad är det här för spel? Ja, men det är ett Switch-spel. Ja, vad intressant. Precis som så mycket spel som faller emellan fan man sitter och kollar liksom, vad är nu för nya titlar kommer kommer. Mycket sörlas ju bort bara för att det, liksom, ja, men det är något in, litet spel eller det här är liksom inte lika stort eller känt om ja, det är tredjeparts och de bara fortsätter. Men det kommer ju ut massvis med mm. spel till Switch. Jag vet på våran lista som vi har det är liksom massvis med Switch. Man bara, Okej. Okay. Ja. ja. ja. Nej, det kommer ju otroligt mycket. Uh, men jag tror eller jag vet, alltså, det, det, var, det var min upplevelse av hur folk alltså, hur liksom game community tog emot mm. förra året att det var lite här, folk var lite trötta på portarna för, mm. du vet, och sen är det väl i grund och botten handlar det väl om att så här men Mario och Zelda var liksom två stycken tok bra spel mm. och alla var så här okej, okay, vi tror på Switchen ni kommer att leverera de här spelen, vi är med på tåget, tryck på nu liksom. Mm. Och sen så var det bara eller så var min känsla i alla fall att det inte kom någonting som riktigt kunde mäta sig med det eh, 2018. Ja men så är det ju också för de det är ju så svårt att, alltså om man tittar på 2017 var det ju då de kom, när Zelda och Mario va? Eh, alltså det är monumentala titlar sett till liksom eh, rent kommersiellt då. Skulle de ha eh, väntat dock? Nej. Nej, nej. nej, det tycker jag inte. Nej, skulle de inte då skulle de ju tappa all momentum nej, om... liksom i sin. Folk bara, ingen nej, innan, men... ingen Zelda. Om nej, inte men, men alltså, att de har släppt eh, Mario till exempel eh, och sen väntat med Zelda till 2018. Nej, oh, ja, nej. nej, jag, nej ty... jag tror att de gjorde rätt. Men de skulle ju ha haft, eh, haft ett spel 2018 till förutom Super Smash Bros. Mm. tycker jag. Det skulle ha kommit ett. Alltså, men, men samtidigt så... Ja men typ, eller liksom i alla fall, för det var ju nästan där hela våren förra året var ju nästan att de inte ens annonserade någonting, utan det var ju nästan bara som att de pratade om Yoshi som blev uppskjutet ja. hela första halvåret. Fast alltså, det är klart, de, de släppte ju en del lite mer egna titlar som, det kom, de kom Kirby Star Allies, det kom Donkey Kong Country, Tropical Freeze, Mario det... Tennis Aces. Det är ingenting som direkt var superhett Ja, och det jag tänkte säga var just det Att det kändes som att de inte pushade dem På samma sätt Nej uh, Och det tycker jag egentligen för Mario Tennis Aces Om de hade pushat det mer Det känns som ett spel, varför de inte pushade där så mycket Det kanske de gjorde, eller så var det bara jag som var blind men, uh, För de hade ju Path Travel också Det här JRPG från Square Enix Som sålde mm. ganska bra för mig. Men uh, det var inte Nischad så publik, mycket dock. Ja Kanske är just den aspekten att de en del nischade. För Kirby är så supersnällt eh, som mm. jag har förstått det. Och Donkey Kong Country däremot sägs vara jätte istället. Ja. Och Mario Tennis var det många som bara ogillade. Men jag precis. Det, det är lite det jag tror är, har varit problemet. För att jag tror att alla de här spelen som har kommit, alltså det är ändå Kirby det är Yoshi, mm. det är ett, ett Pokémon och det är ett Mario Tennis och det är ett Mario Party. Det, alla de här spelen kan vara. Eh, tior mm. liksom men att alla var så här en sju om vi är snälla ja. så att ingenting var så där himla så där Nintendo bra som det verkligen kan vara ibland Nej, precis. Eh, och det var väl kanske där det föll lite att inget av det liksom riktigt slog ut på samma, inget blev så där bra som man hade kanske hoppats mm. ja, nej men så var det nog, ja. hur som helst eh, Switchen hade ett bra år eller Nintendo rättare sagt hade ett bra år eh, och det är kul tycker jag Se. Det är uh, cool. Och uh, något som också är kul cool, uh, Danny mm -hmm. <laughs> Frågan är hur kul cool? För jag tänkte du körde ju det här v spelet Ghost Giant ja. Yes uh, mm. Om man inte vet vad det är Kan du berätta lite kort premissen för det här uh, Premissen är att Du är ett stort spöke Som dyker upp inför en lilla kattpojken Louis som är lite down and under För att hans mamma är deprimerad Och mår är bra, och bara ligger hemma i säng så vill inte gå ut och göra någonting så att han måste göra allt jobb sådär fast han egentligen ska iväg och träna och spela piano och sköta sina skola och allt mm. sånt där vanligt. Han får liksom hålla på och sköta om farmen, han får liksom sno-mammars bil och åka in till stan för att köpa nya grödor och sånt där. Och det får man ju som spelare eftersom man kör ju med, med totalt hjärnsläppighet och kontroller. Mov-kontroller eller mov -kontroller, Precis, mo kontrollerna Kan du använda dem så har du liksom mm. varsin hand som du kan hjälpa till att lyfta upp och plocka på saker. Vanligtvis ser man någonting som är guld eller kopparaktigt så kan man ta tag i och lyfta av mm. det. Och liksom lyfta av taken på hus ja, och sånt för, där. Jag vet inte om vi nämnde det, men det är ett VR-spel. Ja, det är ett VR-spel. Playstation V precis. Det är Precis. Också. precis. Man... Yes, utav skaparna av fe. song mm. uh, song just det. Soink. Soink games. song song Song det är lite fel där men, men, det, i är alla fall. men det är ja. väldigt rätt. Ja, det, beror på om man ser på saken. Ja. så är det ja. väldigt fel men i alla fall. Nej, det det är ett väldigt kul och underhållande spel. Man, man går från bana till bana och får hjälp av mm. honom med olika pussel som ska lösas. Det kan vara till exempel att det första man gör är att man kommer ut till farmen och ska man rycka loss gamla uttorkade blomster och sånt på gården. Vilket är ett kul. Jag slog så. Dupp dupp dupp Ja, men det här dump, dump, dump. Bara, är ju kul. Kan jag inte få lite frevex. Ja, du, du, du spelade att du ryckte ogräs. Yes, <laughs> precis. Men det är ju liksom, det är ju liksom i ver ja. liksom, liksom boop, boop. är ett stort blått spöke såklart. Man ser två blå, stora blåa händer så kommer det bara blöp, blöp, blöp, blöp. <clears throat> Och man kan ju på de andra karaktärer som är med liksom i scenerna ja. för alla är typ någon variant av någon sån här djur. Så man kan peta på dem eller ta deras hattar och byta sin sig emellan. Vad är det här för någonting? Vad är det för som sker? Lite kul. Och... Eh, Själva världarna ser ut som det skulle vara ett barn Aha. som hade tillverkat för allting ser ut och byggt ut av kartong. Okay. Och sånt där. Så, det, så det ser ju ut som det är liksom en, det är en sån här riktig fantasivärld mm. med kartong. och liksom Man ser stora spikar och sånt där som allting ihop snickrat Aha, med. Okay. Så det är väldigt sött och mm. gulligt. Så. Är det lite liknande som deras andra spel? Alltså de här <kör> Stick to the man och vad heter den här? Flipping Death vad de, Den har lite speciellt styr liksom. Ja. Uh jag har ju tvärt inte kört om spelet så jag kan inte svara på den frågan men det är extremt kul. Ja. Vi så, undrar om för jag vet det det är den här författaren Sara Bergmark Elfgren som har skrivit bland annat Cirkeln yes. för hon har varit manusförfattare mm. till det va. Yep. Är det, ja precis. Det är den är det liksom i alltså manuset och i liksom storyn är det, är det bra i spelet. Det är, det är en väldigt bra historia. Det är en väldigt känslomässig historia tycker jag egentligen. Man får liksom honom och se liksom hur han försöker hårt men att ibland kanske inte går hans väg och liksom hur han kanske trillar men man får liksom hjälpa honom helt att komma tillbaka upp och han liksom försöker dölja allt. att liksom Folk liksom, ja, jag... börjar ju prata med honom han bara. Men hon är där borta men jag tyckte du sa att hon var här borta. Oh, nu vänta, nu vet jag inte riktigt så här. Det är en väldigt välskriven historia. Jag tycker den är väldigt bra gjort. Den, den, Frambringa liksom en känslomässig respons Som en som spelar liksom, Som följer med och liksom, ser hans resa igenom kul. Det tycker jag är så starkt med mm. Eller det tycker jag är häftigt med svenska spel Just mm. att så här om man, Det är väldigt, väldigt mycket bra stories alltså typ Unravel, jättefin story man, eh, Brothers är också väldigt fin story Det här mm. då, uppenbarligen alltså, jag, jag tycker det är kul att det finns eh, att det verkar vara inpräntat i svenska spelskapare och försöka liksom slå an kanske en lite mer emotionell ton än vad mm. Duke Nukem Forever siktar på. Liksom. <laughs> Kick some balls. Precis. Yeah. <laughs> men Danny? Ja. Även, även, även, men jag tänker säga också att även om du har en väldigt djup... Så är det väldigt mycket ja, humor va? i spelet också. Som sagt. Du kan peta på gubbarna, lyfta och byta hattar och sånt där och skrämma dem lite grann. Bara, oh, oh, oh. Jag tänkte, hur, hur yes, ser du på... <laughs> spyrfärdighetsskalan då mellan 1 och 10, där 10 typ spyr som en räcka och 1 liksom, det här är inga problem, det är ju ett VR-spel ändå eh, absolut det... ingenting alls det... oh. så jag hade inget problem för jag, sen jag recenserade Ace Combat <laughs> så, och körde VR-produktioner jag, jag har varit motsträvig att sätta på mig det här jävla headsetet för jag har varje gång att titta på det jag var... Mm. Ja, det var så illa jag... på det Ja, ah, gud, jag, när jag spelade i Skompet jag då plocka av mig headsetet och ligga på golvet och liksom, liksom sakta krypa iväg sen efteråt. Så, <laughs> så jag, jag har liksom haft lite dålig vib liksom, att titta på uh -huh. mer headsetet, det ligger liksom, vid sidan av tvn. Så här. Men att, när man väl kommer in det är, liksom, det är det är en väldigt skönt mm -hmm. spel att köra så att det är lugnt. Plus att du kan ju, i det här så kan man ju köra stående eller de på dräkten och det är väldigt enkelt ifall man, ifall man sitter så finns det liksom du kan trycka på triangel och fyrkant så, så flyttar den sig typ 90 grader hela scenen så man... och då är det lättare då att nå saker också för att en del saker ifall du står bara rakt fram och ska snurra runt så kan du inte nå dem även fast du kan sträcka dig med att själva scenen låser av att du kan inte nå så långt du måste typ vinkla så att det är ju en del av spelmekaniken som Mm. För Jag skulle önska att jag kunde nå längre och titta, gå längre bort i, i scenen liksom för att se vad finns här borta. För något. Så det finns bara så långt som man kan gå och kika mm. men att man vill utforska lite mer. Jag skulle önska som sagt det som jag skrev, som minus på spelet skrev, att jag skulle önska att det var lite ja. längre. Ja, hur långt var, då var det då? Det då? Ja. Det, jag vet inte hur långt det tog för mig men att på deras, eller i våran PR utskicket fick så står det att det är 4-6 ja. timmar långt. För ah, okay. det är ju inte jättelångt. Du, du kan ju liksom det finns ju saker på alla banor som du kan mm. hitta till exempel, man, ska, man kan hitta olika hattar, man kan hitta som en vind eh, vad heter de så här, som man ska blåsa på som en jag kommer inte ihåg det heter någonting. Vilket är kul för att mikrofonen tar upp liksom att du blåser så att du kommer liksom luft ut från där din mun ska vara i spelet så börjar den snurra så det är lite mm. sådana roliga saker. Ja. Men känns det som att i spelmekaniken liksom, är den gimmickig eller är det liksom som att det passar väl och att det inte är så mycket min bild är att typ här lite mindre spel att det kan vara så här och framförallt om det är VR att det är liksom att man, man så här, oh, men nu har vi hittat en rolig grej och sen så kanske man tar det en gång för mycket, alltså finns det en innovation i liksom spelets gång som gör att man då känner att det, det håller sig fräscht och skoj genom hela upplevelsen Alltså de, de olika banorna är en stor variation för att antingen är du liksom in i en stads i en stad där du kan liksom snurra på husen och de ändras om lite grann att det är olika saker som du interagerar ena gångs kanske du är i en blomsteraffär och snurrar runt hus andra gångs kanske ett hus som du kan ta en liten vev och så åker huset upp typ med flera våningar som kommer upp i marken så där man okay. bara okej, okay, det var intressant så att det är ju i själva pusslarna och sånt så är, det ju, så är det nog väldigt få saker som återanvänds egentligen ja. um, det, fast det, det blir ju det här att poppa grej, lyfter undan, hittar någonting såklart, men att det är ju bara en del för att föra spelet vidare och som sagt de här bonusgrejerna, det kan man ju strunta det är ju bara för att få en trophy mm. i slutändan att du hittar alla sådana här gömda saker och sånt, kan struntas mm. totalt i men att det, det är ett kul spel och det, det känns inte gimmick det som jag hade problem var att när man jag snurrade inte alltid med att trycka på knappen så när man vände så skulle jag något så var det ju att en av kontrollerna kanske hamnade bakom ryggen och då tappade en connection på direkt och man bara okej okay, jag får var, det, var står jag i lägenheten titta rakt fram okej okay, och liksom byt så att jag svänger runt mm. i spel det var mycket enklare då ja, än att ja. försöka vrida runt sig men att så är det ju när du inte har liksom som på HTC, för då har de här ljusstationerna fyra stycken som tänker upp 360 grader men så här är liksom en kamera på tv till exempel. Just det. Mm. Mm. Ja, jag personligen är väldigt nyfiken på det där faktiskt. Ja. Det är du kommer över. Och testar du där Moss också någon dag. Yes, precis. Det är ju också samma... Liksom, du står som en stor scen och kan interagera med mm. saker och ting runt omkring och dig. Och Moss, det rimmar på Boss. Och en kille som <laughs> spör säcker och Boss gör det med bongotrummor. Det är en nyhet som kom ut här. Um, av alla saker att göra så är det alltså en snubbe som har köttat uh, i det här spelet och på ja, 23 minuter så vann den här bossen då med bongotrummor bara. Ja. Donkey Kong bongos. Otroligt. Är det något ni vill det, göra? Det, här, <hör> det här är alltid de bästa nyheterna tycker jag när någon har gjort något riktigt dumt. Ja. Uh, som bara tar tid och inte... Det finns liksom ingen annan anledning än att få en artikel på FZ. <laughs> <laughs> än, att än att göra det här liksom. Man vill ha respekt. Jag vill ja, ha. men det är ju nästa, Är det respekt man får eller är det bara så här... Det, det, wow. här är ju samma, det här är ju samma veva som när det var någon som spörde Dark Souls på... Jag kommer inte ihåg ifall det var på en dansmatta eller ifall det var med en sån här gitarr. Just det. Jag kommer att, de de har kört igenom hela spelet genom att använda ja. den om man tänker, why? Oh, Vad fick det? Det är inte spelet utmanande nog redan innan. Så... Jag, jag, jag, klarade, jag körde inte ens, kan inte ens köra igenom ettan. Liksom. Jag kommer inte förbi första stället. Så. att De gör det på något helt annat som inte är tänkt. För jag bara, uh -huh. jag ja, Det går och är... med mig. Men Isak, du som har spelat mycket då. Eh, att spöra ja. en boss på 28 minuter. Vilken boss det är, eh, vet jag inte. Eh, kanske en, någon av... Daniel Fredrik vet. Uh, men uh, för oss på 18 minuter med bongotrunner uh, är det någonting som uh, nej. liksom möjligt och du känner så att uh, men det här kanske är någonting. <laughs> alltså jag skulle kunna göra det om, om, om ekonomin i kontrollbehov skulle vara lite annorlunda uh -huh. och det skulle kunna vara typ som en del av någon så här jätteidiotisk 24 timmars livestream mm. eller någonting. Då hade jag absolut kunnat försöka. Men Isak Wahlberg privat kan inte tänka sig någonting onödigare att lägga sin tid på än det här. Det verkar så otroligt dumt. Så du menar alltså, om folk har av sig till er i mängder och sen så får ni massor med Patreons. Vem vet ni, kanske det är ett mål där. Patreon-mål. Nå den här nivån. du kör Isaac bongus 24 timmar tänkte jag säga men 12 då? Ja, ja, ja jag, kan, jag, lov, jag kan lova det nu, får vi tusen dollar i månaden på vår Patreon då, då blir det en 24 timmars livestream när jag försöker ta med an första bossen på bongotrummor i 24 i timmar det, Ja, Går du att koppla in, in bongotrummer så lätt? Alltså, alltså, det funkar på alla spel bongotrummer, eller? Hur fan jag funkar tror... det? Jag vet inte, det är väl via datorn. Ja, ja, ja. antagligen med datorn. Mm. Ja, ja det spännande, spännande. Men eh, då så, för jag tänkte vi har här, det kan vi ju riva av lite snabbt, för Epic kom ju ut med lite litet statement. Eh, eller det var Tim Sweeney idag tror jag. Ed mm. han sa det att eh, Epic kommer sluta med exklus exklusiviteter om Steam också ger 88% av omsättningen till utvecklarna och utgivarna. Och ja, vad säger ni? Är det liksom bara. Är det... Pandering eller merande? <kör> Han menar det nog tror jag. Mm. Eh, yep. känns som att eh, Steam behöver göra någonting. Ja. Alltså, de har haft monopol på marknaden i så många år. Och nu när de börjar sticka upp så landar vi i två läger. Antingen gillar Epic eller så gillar man Steam. Mm. Och Steam har ju som sagt, de har ju de här funktionerna för att utveckla sin hårdvara. Eller mjukvaror, rätt sagt. I så många år. Mm. Eh, den är ju perfektionerad. Eh, men Epic och, EPG, och de har ju sin gameplan. Alltså den ligger ute. Sen vänder du på in i läsa. och se vad som kommer i framtiden. Men, som mm. eh, sagt, för utvecklarnas skull, när det kommer till spel, så är ju Epic ett fantastiskt alternativ. Mm. Och eh, för oss konsumenter, så sätter du press på. Allt och alla. Vilket gör att vi kommer få bättre villkor i framtiden att kunna köpa spel. Mm. Jag tycker också att det är så jävla intressant ut PR-synpunkt. Mm. PR för de har ju varit och petat på Steam ganska mycket ja. och eh, känner sig nog ganska glada med den position de har fått mm. så pass snabbt, Epic. Absolut. Eh, och och min, min syn är väl att när de tar upp det här de, alltså jag tror ju att de vet om att Absolut. Steam är på väg att sänka priserna och istället för att ge Steam fördelen av att framstå som the good guy, då har de bara snott mm. hela nyheten så att när Steam väl sänker priserna för det måste de göra mm. nu annars, för då ser de ju själva, de kommer ju tappa alltså, de, de måste så mycket pengar det senaste halvåret, eh, så att det inte finns liksom eh, ja, om, det, om det är något som de är vana vid Steam det är ju liksom bara att luta sig tillbaka och casha in hela tiden för ju, de har ju inte haft någon riktigt stor utmanare som har kommit och stuckit upp ju, så de har ju bara suttit liksom att Folk måste betala där de gör så nu kommer de här, så nu måste, som du säger att det kommer ju bli någon förändring för att de har ju ingen val längre. Nej, men precis Och då sitter ju de så jävla bra ah, då, kan de, då kan de säga så här: ja ah, vad bra då slutar vi med exklusiva titlar så plockar de ännu mm. mer goodwill poäng och så får de det att framstå som att det är Epic Games som har liksom, eh, drivit spelbranschen till en bättre plats eh, när de egentligen bara det, för jag, jag lovar att det här kommer hända och så är det egentligen bara att de gör två stycken uttalanden Gör ingenting annat mer än att bara sköta sin business mm. Men de kommer sno hela nyheten från, från eh, Steam. Liksom. Precis. Ja, för jag, han har ju kommit med för, uttalanden förut, liksom, som jag tycker också har eh, varit väldigt väl, eh, alltså rent PR-mässigt. Och det är ju som du säger, ungefär som det här: att det är en fråga om att en oundviklig sak kommer ske. Och då kan man ju kapitalisera på det på rent PR-mässigt. Liksom. Ja. Eh, Ja, när det blir superintressant att se lite vad faktiskt när det händer snarare för det är ju inte en fråga om om känns det längre utan det känns som när vi tvingar fram ett half-life 3. Ja, du det. Är där. Ja. Mm. Kameraregister. Ja, de... Jo, ja, de är tillbaka på topp. Vi kommer inte få se en, en enda 3. Det är ja. ingen omöjlighet. Alltså väl måste ju få tillbaka sina äh... det finns inga, finns inga kvar där som gör spel. Men var, var... inte de hade sitt kortspel och dog, sten dog ju totalt. Men tog inte ja. väl vin. Eh, nej, kanske var något annat spel. Spring och ah, skit Nej, glöm så. För, för, att, för att alla som har jobbat på de där spelen har mer eller mindre stuckit. De har inga manusförfattare, De har inga, liksom, inga utvecklare kvar egentligen. För alla har liksom gett upp för att de vet att vi kommer aldrig få göra de här spelen som vi, som vi har väntat på i långt mm. över tio år nu. Så att det sker mm. inte. Det är ett sätt för dem att kunna få tillbaka sina. Användare. Ja, skulle de sänka allt det här och ge ut en, jag vet inte hur många trer det blir nu för tiden, så här, men att en jävla massa blir det då skulle de ju få väldigt mycket förtroende ja. från folket tillbaka en som har tjatat på ja. alla de här sakerna. Ja. Dels, från, dels från spelutvecklare de ser liksom att okej, okay, de, de kör i samma takt, då kan vi stanna kvar på stil för att de har ju fortfarande en större mängd av, av mm. spelarbas. Och ifall de har samma pris då, då, då behöver de inte ta Epic eller något annat. Då kan de bara ta Steam för att det finns det mm. mest folk. Mm. Vilket kan betyda en större summa för dem. Eh, och sen blir det för oss spelare kan det bli bättre också ifall vi får lite nya roliga spel som vi har väntat på länge. Ja, jag tänker för... Um, äh, det, å andra sidan, jag tror, in, jag tror faktiskt Steam görs, eller Valve gör saker i bakgrunden. För jag tänker för Bethesda kom ju ut på Twitter och sa att de här spelen som vi har, de kommer släppas på Steam. De var väldigt tydliga med det mm. Det var ju hela de här, det var ju uh, kommande Doom och Rage och uh, vad nu mer de hade som kommer snart. Och det var ju så ett tydligt statement om att de här kommer finnas tillgängliga på Steam. Ja, men frågan kan ju vara det ifall, för att de är inte, ligger inte bra till på PMS så det kan vara en grej för att, liksom att vi finns på Steam för att alla verkligen mm. älskar Steam kanske. och inte idag på Det, vi det säger känns det här att, plus full att, full det känns att jag, tror, jag har en känsla bara att Valve gör mer bakom kulissen än man tror och för scenen senare kommer vi se för det här som att de ska restaurera, eller de ska göra om hela, det kommer ju en beta av Steam nu i sommar som ska komma ut som mm. sägs vara ganska så rejält en rejäl overhaul Uh, och jag tror det är en effekt av det här, och jag hoppas det är en effekt av det här. För de behöver få tummen i röven faktiskt. Ja, det är ganska mycket så alltså bara en sån sak som vilka spel som Epic uh, ger bort. Mm. Liksom. Och det där händer ju också alltså, så här, har man lite koll på de där grejerna, mm. så kan man ju liksom få, du kan ju få två, tre högkvalitativa spel i månaden. Yes. Helt jävla oh. gratis. Jag plockar ner Tacoma mm. från. Uh, från Humble Bundle här för tag sedan, Helt gratis liksom och, då, och att Steam inte ens liksom har en sån funktion heller Alltså de, de börjar bli omkörda mm. Snart liksom Eller de, de, ja, Nu är det ju spelarbasen otroligt mycket större Men, men rent liksom, PR-mässigt kommersiellt så, här, så då börjar de få En liten uppförsbacke som de nog behöver Börja hämta i kamp mm. snart om det inte ska det Gå dåligt Det Steam vinner på det i sina rio. Alltså att de har så Sinnessjuka rigor. Ja, ja det är sant. både jag och nej för de där gjorde de ju om för en 3-4 år sedan, så att de har ju fasta förut hade de ju blixtreor som verkligen ja. var låga priser, men när man är slutet på reorna som kom kan... så höjde de ju liksom hur mycket, hur ja. mycket rabatt de Men fick på sen så kom det in grejer. en förändring som gjorde att de var tvungna att ha fasta eh, priser, på, alltså fasta procent varje gång liksom. Så rena som kommer, de alltid samma reor det är bara att det kommer in kanske nya spel och det är de man kollar på. Men då snackar vi kanske 10 procents rabatt. Eller ah, okay. ah, så de redan har stagnerat ganska better. bra. Äh, ah, okay. Ganska rejält tyvärr. Ja, de där förra, jag kommer ihåg stressen där när mm. någonting var nere på 66 procent. Mm. Den kan vara 75 i morgon alltså. Ja. Kanske väntar. Jag tyckte om det <laughs> faktiskt. Ja, det var härligt. Vi ska inte dröja oss för mycket där nu utan vi tar helt enkelt. Jag tror faktiskt vi runder av hela veckan som hänt där istället. Jag får prata om Dangerous Driving någon annan gång. Och Tetris. Vore kul förstås. Kan vi inte dra lite om Tetris? För jag är en stor Tetris-fan. Jag kan dra Tetris fort. Jag fick ju i påsk på torsdag där på på jobbet. Ja, just det. Det var någon mm. kollega som sa till mig så här, Isak, har du ställt ett påskägg utanför kontoret? Mm. Jag var nej, varför skulle du göra det? Ja, det står ditt namn på. Eh, så gick jag och det eh, utanför och så öppnade jag och då låg det, då var det var någon som eh, lyssnade på podden eller så där som hade dels fyllt den helt med socker då, sockerbitar, för att jag tycker att folk blir så sura när jag säger att jag inte äter socker. Mm -hmm. eh, så det var som ett hån mot det då. Och sen så låg den sån här Wish, eller sån Alibaba Gameboy med 300 <laughs> kinesiska spel i. Eh, Fantastiskt nu, tänkte... lyssnare. Uh, underbar, underbar grej, alltså. Eh, och sen så, så tänkte jag så här, för det var under den här tiden jag inte hade spelat på en hel vecka och bara, okej, okay, men på den här jäveln jag måste spela någonting. Så jag tittar igenom lite. Och sen så tänkte jag. Men fan Tetris. Jag kanske skulle testa det nu igen. För det har jag liksom. Jag har aldrig spelat Tetris på riktigt. Jag har ju spelat mm. Tetris hundra gånger. Men aldrig så här. Spelat det som ett kul mm. spel. Liksom. Plockar upp det. Och blir totalt Så jag tror jag förra veckan. Jag tror jag klocka 10-12 timmar Tetris. <skratt> uh, jag liksom kom hem. Och bara så fort jag hade en minut. Jag hade liksom mer än i väskan hela tiden. Så på tunnelbanan. Innan gig. Du vet. Så fort jag hade tid så liksom spelade mm. jag tre runder på Tetris och sen så två, tre timmar fyra timmar hemma på kvällen. Så jag har liksom gått och blivit högt på Tetris nu, 2019. Det skulle vara intressant att se dig liksom kliva in på scenen och du bara, vänta. vänta, vänta. Ja. <laughs> jag, jag tror jag kan... Okej, jag kan väl börja. Jag kan väl börja, det gick ingen bra. <laughs> <laughs> Exakt, ja det dog jag. Tack för att ni var här och störde allihopa. <laughs> <laughs> <laughs> uh, nej men jag tyckte det var roligt så nu ska jag köpa uh, Tetris Effect tänkte jag mm. uh, och uh, ge mig jag är otroligt peppad på det alltså. tänker att, uh, du men tjurka. har du VR eller nej. nej det har jag inte men jag tänkte köra ja. en uh, uh, utan ja, det, det är det är bra grejer där också jag det finns nånsin alltså ett jag jag, jag har ja. kört en i VR det riktigt riktigt snyggt jag var lite till med faktiskt Ja, och är ju tetris eh, oss, så Ett tips det Tetris Ultimate Om du vill också köra okay. med polare Så kan du köra upp till fyra ja. pers Det är okay. ren singel I, i Tetris-effekt Men där kör de ju mycket med Att bakgrunderna rör sig Och det är massa coola effekter Och, och framförallt Bra musiken mm. Men också det här med att du kan Det är ju inte bara fyra stycken staplar du kan ta bort Utan det är ju, vad är det? 12 oh, eller något för, tolv. Ja, den jävla massa i alla fall Så mm. boom Just det ja Men Tetris-effekter och uh, uh, Tetris Ultimate. Det, uh, ja, tips. Tetris Ultimate har jag att spela med frugan. Mm. Det är riktigt kul. Ja, ja vad härligt. Bra. Även för det, Dit jag tänkte komma om ni hade något annat Tetris-tips. Mm. Men då får det bli ja. Ultimate också. Då. Det, är, ja, faktiskt, det... Det, är, det är väldigt gedig. Det finns väldigt många lägen. Och det finns uh, online, offline. Det finns allt. Mm. Uh, och kan du spelar med syran? Precis. Ja, ja det är verkligen. verkligen. Men... Där gör vi så här då att vi runder av som sagt veckan som hänt och eh, går till diskussionen för den här veckan som är just då gör spel oss till bättre människor. Hur blir vi påverkade? Vilka positiva effekter har det på spelare? Ja, jag tänker du nu du Isak som nu satt mycket med Tetris här. Hur känner du att eh, du blir påverkad av, av att köra mycket spel om du till exempel kör mycket Tetris exempelvis? Ja, men alltså, jag tror att det jag gillar med framförallt spel på senast, senare år liksom. alltså man tittar. Jag har raljerat lite om det mm. också. Men om man tittar på exempelvis alltså så Celeste som, och Senja Sacrifice som liksom handlar om, om mental ohälsa. Mm. Eller, man, så bra spel, så bra spel. Ja, och, och det finns ju massa sådana exempel på spel nu på senare tid som liksom faktiskt lyfter riktiga saker. Även typ uh, Night in the Woods och liksom, ja, en massa häftiga mm. spel som, som lyfter saker som är verkliga problem och jag tycker att det gör att spel återigen då liksom närmar sig alltså det, det... jag tycker att spelen är bättre ofta än andra medier för att det interaktiva gör att du på något sätt kan, kan göra, uppleva saker som känns som dina mm. egna upplevelser och jag tror att det alltid kommer påverka människor mer än att passivt ta del av mm. någonting och jag tror att det är liksom där styrkan i att kunna utvecklas genom spel ligger. Att du faktiskt om du har en inlevelseförmåga faktiskt kan liksom känna att du är en del av det som händer och att det är dina upplevelser snarare än att det är upplevelserna av en karaktär på en, i en film eller en mm. serie sådär. Tror du det finns något så här tydligt liksom, kanske exempel också på hur vi i efter man har kört mycket spel hur, hur den här effekten liksom på något sätt sprider ut sig i vanliga livet. Uh, om ni förstår vad jag menar. Alltså, finns, det, finns det någonting? Uh. Jag, jag tror att det, jag, tror, jag tror att ifall man spelar mycket Tetris så kan man, man jobba på laget kan man <laughs> det för att man lätt ser att jag kan placera de här lådorna här och sedan kasta ställa att det ja. blir perfekt jag tänker, Det finns ju så fördel med spel är just det att det finns så många olika typer av spel. Det finns vissa spel som är till för just underhållningsvärde såklart. och det är ju alla på sätt och vis. Men sen har ni ju som Shenua, ni har ju casual spel, ni har till och med idle games som också fyller syfte. Och om det så är att man kanske blir lite mer avslappnad som person. som Robbie på podden här. Han, han lirar ju mycket idle games mest för att det är skönt bara. Låta någonting gå Veta att det finns något som hela tiden kör Han behöver inte tänka på det hela tiden Utan det, låter, det finns där i bakgrunden Och han känner av det. Och sen kör han då, då ett, ett mer involverande Riktigt spel liksom. Så den effekten på honom blir ju då Att han eh, Kanske kan slappna av och tänka på annat liksom. Och det är ju en effekt Alltså det är den effekten Som finns hos mig mm. Alltså jag kommer här från jobbet säger vi halv fem. Uh, man äter mat Man uh, läcker med barnen Man nattar dem mm -hmm. Och sen så sätter man sig med en öl Framför tvn Slår igång ett spel springer roll om det är Dead Cells Eller om det är Red Dead Redemption Eller om det är Overcooked 2 Eller Trigger Pursuit Eller mm -hmm. Tetris springer roll var det är Men man sätter sig ner kopplar av mm -hmm. Och njuter liksom av stunden Att få vara ett med tv-spelet mm -hmm det har ingen roll om står och eller liknande alltså det har mig, bara sitta ner ta det lugnt och spela Ja men så är det också, jag tycker typ när spel är bra också så det, jag, du nämnde det lite innan det här med att liksom man känner att man alltså att man kanske lär sig någonting att det finns ändå aspekter av det och det kan ju vara små mm. saker som att man i Assassin's Creed kan läsa på lite extra om liksom Eh, någon kyrka Eller att man kan liksom hoppa runt på Petrusplatsen Innan man åker till Rom mm. Och sådär eh, att Det är ju liksom en aspekt av det, att man det tar ju så lång tid att läsa allt Och jag har läst allt som finns i de där spelen Typ 50 timmar Bara sitta i ett spel och läsa allt Har du läst allt på riktigt? Yes, oh, jag, alltså jag sitter så fort det kommer upp en liksom, du har fått en ny sak som du kan läsa om, du pausar gå in, läser igenom allting och sen ja, fortsätter jag spela lite. Då har du lärt det. i huvudet mycket som helst ju det är ju strålande. Det är kvar, det, jag är för gammal det stannar inte kvar, det in, in in in genom synnerver och sen ut genom arslet sådär liksom, det är bra. Ut genom bra. arslet? Ja, min syn är att går långt. Wow, jag fick en sån... Du ser skitbra ah. helt enkelt. Ja, jag ser skitbra. Ja, ah. ja. Ja, den, den satte. <laughs> <laughs> jag, jag har ett mm. ganska intressant mm. exempel med det där, liksom, alltså, för jag tycker att gemenskapen i tv-spel sen finns det massa nackdelar alltså, det ska man inte sticka under stolen med att det finns en ganska trist mm. kultur kring tv-spel men eh, på vissa delar men om man vänder på det också, vi har, vi har på jobbet så har vi en switch eh, och där vi liksom, det är liksom vår aktivitet som arbetskamrater att vi mm. först i ett år spelade vi svin mycket Mario Kart och nu har vi spelat jättemycket Super Smash Bros och liksom den där förenande egenskapen som finns om man hittar i ett om man hittar ett bra sammanhang att spela i så är det också en sån sak som är liksom alltså som, det är ju sam, det är som lagsport liksom, alltså du kan ju gå och spela innebandy med kompiserna men du kan också om det är liksom på en trevlig bra nivå Spela två timmar Smash och ha, få exakt samma upplevelse eller spela ett co-op-spel. Liksom, ja, absolut. du gör någonting tillsammans. Så det finns sådana aspekter av det som är liksom eh, som jag tycker inte andra medier riktigt kan få mm. till. För att om du bara tittar på någonting, då kan du inte göra något enas i att prata om det. Men när du spelar så upplever du det tillsammans. Mm. Liksom. Och så det, jag tänker att den förenande kraften är ganska mm. häftig som, eh, från ett medium. Och ifall man såhär smash så går man därifrån precis som innebandy med några blommor och svettas, svettas när man har skutt och skuttat sen slog varandra. så slog ut med din ja. <laughs> inte Det här kanske det, det här kanske har en positiv effekt, jag vet inte. Men alltså, jag snackade om det förut tror jag. Om det var i Nerd Evil eller annars, det vet jag inte. Men eh, alltså det var så när Resident Evil 2 eh, remaking kom nu här i februari va? Mm. Mm. Och då träffades ju vi, kompsen. Så spelade en för 20 år sedan. Vi träffades ju igen och spelade ju samma spel. Ja oh, Vad kul. Ja, men en sån sak. Alltså, vi, umgå... vi, alltså, vi är ju kompsen. Men vi, alltså, jag orkar inte umgås med folk. Så vi träffas ju kanske en, två gånger per år. Uh, men just då, den gången var det så här Spikad Hedge, Lite Bash. Spelade Resident Evil mm. två igen. Liksom, precis som vi gjorde för 20 år sedan. Och sånt. Ja. Det är en positiv effekt. Absolut, tycker jag. Det är underbart, ja. ju. Bomboy, bomb, det får man bara känna till kul att när vi ska träffas så ska vi gå ut och ta någon bersh och så. Jag hör att det, det, det är ditt enmolig liksom träffas Moslasprid. <laughs> Isak, kan du försvara mig det här? <skratt> nej, jag vet inte. Jag har bara hört öl. Ingen whisky, så att, ja, ska... du får stå själv. Ja, <skratt> nej, jag är fan av whiskyn. Jag tar bara den brudras biten. Men du är inne på något ja. där, tänker jag. För just positiva effekter eh, effekt här med det sociala. Alltså ser man Exakt. utifrån, liksom... Vi vet ju alla hur folk... Jag, jag är 40 år, jag spelar spel. Eller jag är snart 40 år. Och då om jag säger det till någon, mm -hmm. då säger de... Okej. Okay, yeah. ja. Medan jag personligen... För om jag sitter... Jag, jag umgås med... Vi är ju typ 17 personer nu i, i Nördliv och vi kanske kommer träffas mer och så framöver och IRL och träffar och, och man spelar spel. Så det, den sociala aspekten på, på spelandet är ju för mig när jag tänker på tänker jag men det får ju mig att träffa mer människor. Just det. Nu kan han faktiskt låtsas att han har vänner. <laughs> låtsas... ja, men det, ja men det är ju samma sak här. <laughs> Hade inte jag varit, blivit eh, antagen till Nördliv så har inte jag haft mer eller mindre egentligen någon att diskutera till med. Nej. Oavsett, oavsett om du bara är på MSN eller om det är på Discord eller liknande. Oh. Eh, Joina vår Discord-kanal by the way. Oh. Eh, så har du ändå gett mig någonting. Mm. Och det är det som är positiva. Precis. Sjöker du säga att dina, dina pojkar inte vill prata spel med dig? Ja, om jag vill snacka Rocket League, Fortnite, Minecraft, Roblox. Så absolut. <laughs> men, dina favoritspel. Precis. Eh, <laughs> nej, men sen man kan ta det så här, okej. Okay. Nu går jag personligt och lite på mm. djupet. Men min äldsta son har ju Asperger. Mm. Han har ju klockat 5-6 tusen timmar i Minecraft. Om han mm. inte hade gjort det. Och haft den sociala biten över nätet. När det kommer till Discord och Skype och liknande saker. Att han hade träffat det här forumet av folk som spelar Minecraft. Och Minecraft är ju någonting han är duktig på. Såklart. Efter så många timmar. Ja. Så hade ju han varit en ensam varg. Men jag ser inte honom som en ensam varg. För jag vet om att varje gång han kommer upp i hans rum. Så sitter han i en chatt med 5-6 personer. Mm. Och spelar Minecraft eller Roblox. Eller liknande spel. Ja. Och liksom skit skitkul. Och för mig är det en jätte... Folk säger att ja, barn ska inte spela så mycket. Låt han göra det. Det är hans sociala bit i vardagen ja Jaja, det, det, det är ju ett superexempel. Det är pissviktigt liksom. Mm. Eh, han har inte så många liksom, kompisar i verkliga livet. Eh, de man har är ju hans kompisar, men det är inte alltid man kan hänga och eh, menar, skitviktigt. Alltså, mm. för, för mig alltså att eh, han har haft sin dator och eh, sin eh, bekantskap liksom på nätet. Eh, så det är ju som liksom, sagt superpositivt. Och det är någonting jag aldrig någonsin kommer ta ifrån Men ja, Det är ju verkligen ett jättebra exempel. För det är, det är just det där också förmågan. Alltså för när man sitter där också som folk kanske inte alltid förstår om man inte spelar själv. Men några av mina bästa minnen med vänner och familj också för den delen är liksom i samband med att så här, vi har spelat någonting. Mm. Eller liksom, jag, jag hade en sommar för massa år sedan när jag och min halvbror satt hela sommaren och ett helt sommarlov och bara spelade vov. det var liksom allt vi gjorde, alltså vi var väl ute och badade oss det också, men varje natt liksom, så satt vi så från klockan åtta till liksom sex mm. på morgonen och sov till klockan, klockan tre, eh, och bara så spelade och den hela den sommaren bara spela, spela, spela det är ju här. det är en av mina bästa somrar eh, och, och den aspekten kommer ju av, det handlar ju om att man gör någonting man tycker om med människor man gillar liksom. och det är ju, snarare det spel är än att eh, ska vara liksom mindless liksom slå poliser med, med spel som kanske många vill måla mm. upp det som ibland. Jo men precis. Um, nej, jag tror nog kontentan här om vi ska försöka få ihop det att ja det är klart att spel kan göra oss till bättre människor man, man blir ju påverkad av man gör uh, och är det spel och framförallt till exempel i sociala sammanhang över nät och så så är det klart att det får positiva effekter. Sen är det klart att Allting, alltså det... allting är ju inom rimliga gränser Sitter du liksom dag ut och dag in Så då, då tappar du säkert Någonstans någonting liksom. Men, Ja, äm... och sen ska man ju också Tänka på att eh, Online på nätet I tv-spels- eller gamingvärlden mm. Är jävligt toxic Ja, ja så är det eh, Det är brutalt mellanåt. Ja Ja. Uh, nu lyssnar inte min son på det här Men jag går in och läser hans uh, chatter För jag har koll på vad han gör ja. uh, Och det är fan inte Det är uh, Nej det är inte okej okay. <laughs> inte, inte från honom Och inte från uh, de andra som skriver också men Jag försöker ju lära min son Att bete sig på nätet mm. Men det är Extremt hårt klimat Du ja. får gå in så här Här är det här är pappa Martin, nu får ni fan sköta er. Du, kan, jag, hitta jag kan er. berätta det. Jag, äh, min dotter, äldsta dotter... Nej, hon lyssnar, hon lyssnar inte så att kan dra det här. Fast hon vet det redan. <laughs> eh, de har ju, hon har ju med någon Discord-kanal och där har hon alla hennes kompisar. Så då tänkte jag, men jag in på den där Discord-kanalen lite, vad, vad, vad skriver de där egentligen? Ja, men de fick ju reda på att jag var hennes pappa. då. Så de, de skickade ju privatmeddelanden till mig som fan då. Du! Hur ser hon ut? Hur gammal är hon exakt? Jag bara, du, nej, Nu får ni ge er här. Och sen ändrade de om mitt namn. Dead to Ice stod det bara liksom så här. Hon heter Ice. Jag tänkte, jaha. Och sen efter det, då kan jag inte ens gå in. Jag, var nästan, jag är fortfarande medlem där, men ju fort de ser mig online, då kommer frågorna. Och då är hon ändå väldigt återhållsam. För hon lämnar ju inte ut något, så jag kom på mig själv att jag, men hon. För jag ser ju vad hon har skrivit då och hon är väldigt återhållsam liksom. hon pratar med bara dem hon vill prata med i singulära liksom, sm med små egna chattar liksom. ja. så jag bara förstår, förstår sen i efterhand ja, hon kan ju det där nästan bättre än mig så skönt. du skulle skapa ett nytt konto och loggat in ett annat namn såklart ja men du vet jag testade bara. jag har ju redan inlogget och allting och har ju Discord så jag bara gick med i den där Eh, gruppen och så såg de eller de såg ju inte att vad var, det var ju hon som sa där. eller så kom det fram på något sätt och vips ja. eh, det var någon som, Djungeltrumman går Ja, djungeltrumman går så kommer den så här. hi daddy Vem fan är du? <laughs> men, men, hur som haver, jag tror nog att vi också sätter punkt på, på den här diskussionen faktiskt, jag tycker det har varit jag tycker det har varit bra vi kom, vi kom Någonting någonstans no Ja. Någonting. Mycket rabblande. Ja. Jag menar, är det så här... Det var fint att höra om din son, tycker <smack> jag. Ja, det var, var jättebra faktiskt. Det var faktiskt. En, bra, en fin göttelse. Mm. Det får jag ska skicka honom att du får lyssna på pappa säger. <skratt> ja, det är bra. Nästa gång vi pratar <skratt> med honom på... Nej, uh, han äh, är ju med i våran Discord-kanal. Ja, just det. Ja, just det. Mm. Men mm. är det så att ni där utevags <skratt> tycker också någonting om det här med att spela och om det gör oss till bättre människor? Ja, för Tusan, hör av er. Ni kan ju höra av er på mejlen på nullipodcast.se. sen så finns ju såklart även Twitter och eh, Instagram med att eh, helt enkelt eh, du Isak, Ja. när åt du socker senast? Eh, ja, nej fan vad? Jag åt faktiskt en halv semla på semeldagen för det okay. hade jag eh, unnat mig själv eh, sen innan eh, och sen åt jag, jag åt nog en bulle på julafton ja. för det var mormor som hade bakat. När, när blev det att du liksom. Ah, nu, får du, nu ska vi dra ner på det här. Var det i samband med att du började träna eller något, eller var det bara att du bestämde det för det? Då? Det var så dumt att jag sa till min syster att hon skulle få tio som hon inte åt så okay. på ett år. Eh, du vet, alltså, det hade inte jag råd med, men det tänkte jag på så långt bort så att det skulle lösa sig. My mycket brunsprid från ja. det förslaget. Ja. Ah, det var dumt. Det var väldigt dumt. Ja, nu, nu vet jag, han äter inte socker. för jag måste spara in så att han har råd att ge pengar till sådana. En KitKat kostar 12 kronor. Det får man ju lägga mm. undan på sparkontot. För. året. <laughs> uh, nej men sen så började farsan också för att hon blev sparad, eller han blev sparad av min syster. Uh, och sen så hade de varit igång hela sommaren och så började jag träna uh, ordentligt. Mm. Och då kände jag så men vad fan, jag har ju bättre disciplin än dem. Så att, uh, då körde jag också mm. igång. Uh, bara var det inte så mycket mer med det. Så jag stod också och valde om jag skulle sluta snusa eller om jag skulle sluta med socker. Okay. Uh, och då tänkte jag då, då snusar jag hellre. Okay. Uh. Jag, jag tror att Bombi håller med dig. <laughs> ja. Alla dagar i veckan. När slutar du snusa Ja, <laughs> uh, det, det blir nog uh, i sommar Jaha. också faktiskt. Uh, sen har jag nästa, finns det nästan ingenting mer än alkohol att sluta mm. med. Så det, ja, men lite alkohol jag kan, kan jag få jag vara, lite... vara kvar tycker jag. Det får ja, vara kvar, jag. annars Jag vill bara, se, jag vill så bara så säga det. så här, att även renlevans människor dör. Ha ja, kul att du lever. Ja, men så är det ju. Ja. Så är det. Men jag har ganska ja. kul, det, det lovar jag. Ja, sen handlar det <laughs> om vilken definition man har för vad kul innebär såklart också. Men ja, hur som helst, jag tyckte det var jättekul att du kunde och hade tid att vara med. Det var superskojigt. Ja. Och är det så att du en vacker dag känner igen att du vill vara med så vill du bara hojta till. Uh, Kul. Ja, du jättegärna. får ju hälsa Robin om man motförmodligen inte hör det här Att han är jättevälkommen också Ja, du får lura ja. in den ja, Jag ska någon, ligga någon på, gång. jag tror att uh, ni skulle gilla att prata även. Om ja, det gång. tror jag Jag tänker, vi har ju E3 snart nu Det finns ju mycket att snacka om med det här till sommaren Jag vet inte hur mycket du, jag personligen älskar ju allt med E3 Jag är lite fånig på ja, ja, det är underbart ja, du tycker också om uh, ja. ja, älskar det. Ja, men E3. då så Fan, du kanske skulle, vi kanske skulle snackas där runt D3 om ni har tid. Vi får se. Uh, ja, men absolut. Ja. Det kan vi ju kolla på. Det ska ja. vara jätteroligt. Kanske vi kan få med Robin på samma gång. Har vi ju båda. Vad vet, jag? Vad vet jag. Ja det Gärna. Uh, hur som helst. Vart hittar man dig utöver just kontrollbehov då? Uh. Uh, ja, jag, jag har en liten pluggrund yes. där då. Uh, jo, men man får jättegärna lyssna på kontrollbehov. Som sagt, det är jag och Lars, Lars Robin Lars Nasp som pratar tv-spel. Mm. Uh, ganska lik det här formatet. Vi pratar uh, nyheter och sen så pratar vi uh, Uh, vad vi har spelat sen sist ungefär och sen så brukar allt mellan himmel och jord kunna leta sig in där också uh, vill man följa eller prata med mig på något sätt så kan man göra det på Twitter och Instagram, där heter jag atvalbergisak mm. uh, och uh, sen så kan man läsa mina krönikor på uh, magasinet Nisch mm. uh, en, en humorutidning som vi har startat jag och några komikerkollegor uh, och så kan man även om man gillar stand-up komma till cb du i källan på No bara 19 till 21 eh, varje onsdag eh, i mm. Stockholm. Det är väl eh, det jag har för mig ungefär. Varje onsdag sa du? Varje onsdag. Mm. Intressant. Jag ska Ins. upp till Stockholm snart nämligen. Ah, eh, ja. men, vi får se. Det beror på, Vi ska på något event för Xbox. Men, eh, det beror... Ja, det är ah, onsdag. Det är onsdag. Det är onsdag. Eh, men mm. Jag tänker om vi ska köra hem. Men det där ska vi inte ta här. Det vill inte de höra. Det, bryr det är inte en jävla. Nu satt någon där. vad fan håller han på att snackar om jävla banan? Tänkte jag säga. Man får inte säga så. Kanske man får. Mört. Mört. Men hur som helst. Mm. då Hade du något mer du ville plugga förresten? Nu har jag jag dig. Nej, jag tror ja. det var nog allt faktiskt. Ja. Men ni vet ju vart ni hittar oss. Ni hittar oss på nördlig.se. Ni hittar sajten där podcastappar... Sajten där podcastappar podden förhoppningsvis där podcastappar <laughs> finns just nu i en spelande stund så har vi lite problem med vår podcast podcasthost eh, men den här filen i och med att ni lyssnar nu har ni tydligen hittat i alla fall, eller hur? men den kommer vad det lider finnas i ert poddflöde så håll utkik där eller på Spotify eh, ja vi får tacka för oss och vi får tacka en gång Isak för att ha dig tid tack så jättemycket för att du fick med har det gott allihopa? Tudulu. Hej, hej! Hej då! Har det bra?